Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntjük a Bányai gézés és Gábor, És két vendégünk is itt van, Miklós Jendr és Varga Béla remélem, hogy most már megszokták, hogy egy ideje, egy írás kapcsán beszélgetünk, Szolzsanyi színnek a, a jövőről szóló írása, hogyan menjük meg az országot, ezt a címet adta Miklós ennek az írásnak, amit Szolzsanyi színnek egy eszéje alapján állított össze, és bizony ebben lépésről lépésre és témáról témára érinteni tudjuk azt, hogy mik volnának azok az izgalmas kérdések és jövőbeli megoldandó ö, dolgok, amik, amiktől egy ország helyre állhatni. És itt már kicsit lehet általánosabban is beszélni, nem csak Magyarországra vonatkozik ez, és Szolzsanyi színes Oroszországgal kapcsolatba írta le, vagy 20 évvel ezelőtt, ami a döbbenetes, hogy, hogy szinte teljesen rá húzható a mai magyar helyzetre is, ami inkább szomorú, mint örömteli. De hát most úgy gondolkozunk, hogy nézzünk a jövőbe, és egy kicsit megpróbálunk elgondolkozni azon, hogy mégis hogyan és miként lehetne változtatni a dolgokon. Még egy dolgot ne felejtsük el, hogy tegnap volt a Civil rádió és a, <gül> a Városvédő Egyesület közös ö, programja a nagyvárosi dilemmáknak a nyílt dialógusa. Budapest jövőjéről beszélgettünk, ahol Varga Béla, Nagy Béla, Sállár István és, és Ráda, Mihály, Mihály vett részt, részt, és mi is uh -huh. ott voltunk természetesen, és próbáltuk a kérdéseinkkel a, a dolgokat valamilyen irányba terelni. Ami ott elhangzott, azt majd egy későbbi alkalommal meg fogjuk uh, mutatni élő adásban is, és az internetről pedig a közeljövőben letölthető lesz, mm. bele lehet hallgatni. Egyébként nagyon sokan voltak, megint tele volt a terem, és uh, azt hiszem az ilyen beszélgetéseknél talán nem baj, ha vegyes érzelmekkel távozik az ember, hisz uh, részben... Ö, nem garantálható, hogy akik ott vannak, azok, azoknak meg kell tudniuk oldani a bármit is tulajdonképpen, de részben azért döntéshozó helyzetben lévő emberekről is volt szó, és a véleményük rendkívül, hát mondjuk úgy izgalmas volt a számomra. Nem teljesen pozitív benyomást keltett természetesen a, a, ők, ők igen, személyükben, de az, ami elhangzott, azba az, sok túl sok pessimizmust éreztem, ami valószínűleg jogos, de örülnék, ha nem Nos, Budapest jövőjéről volt szó, de hát, miután a jövőről nem kell be beszélni a múlt nélkül, ezért az elmúlt 20 évékelésre is elhangzott. Én nem érzem, nem éreztem rosszul magam, tehát nem éreztem rossznak ezt a beszélgetést. Valóban volt vita, de hát ezért vannak ezek a mm. beszélgetések, hogy érdemi élénk eszmeseljük. Úgy gondolom, hogy jó volt. És ez meg is, volt. Volt. <coughs> ez meg is hát volt. Érdemes Ér, volt meghallgatni. Tehát nem is azért jöttünk oda, hogy megoldjuk a Budapest problémát, hiszen hát ez nem, erre, mm. nem erre a grémiumra van mm. kiszabva. De az, hogy az eszmesere élénk volt és érdemi, és érdekfeszítő mm. volt a, a, a hallgatóság számára, az biztos, és ez a dolog lényege. Egyébként még ehhez annyit szeretek oda tenni, miért elfelejtenénk, hogy április 23-án lesz a következő... 27-én. 27-én, akkor 27-én lesz. Témája? A dialógus. Mikhozzá abban a megközelítésben, amivel mi már foglalkoztunk Karácsony Sándor és a magyar filozófusok kapcsán, Miklós Jendrével több alkalommal beszélgettünk ilyen hónappal ezelőtt, egy rendkívül izgalmas téma, és azt hiszem, hogy az valami olyasmi lehetőséget takar a, a dialógus, ami a, nyilván a, a civil és a hatalom közti viszonynak is az alapja kell, hogy legyen, de általában az egymás közötti viszonynak is az alapja kéne legyen. Valami olyasmi, amit meg kéne euh, tanulni, tanítani, mert euh, azt hiszem, hogy nem lehet nehéz lesz másképpen túl lépni azokon a. Nehézségeken, amiben most el, hogy kik lesznek ott. Ott Miklós Endelasz és Ruzsa Ágota. A tegnapi budapesti beszélgetésnek volt két alapvető tanulsága, hogy alapjában véve, akár akárhogy is nézük, kiderült az, hogy ezek a nagyon súlyos budapesti problémák és elfuserálások összefüggenek az általános magyarországi átmenetnek két döntő problémájával. Az egyik az a közélgatási rendszer, amely teljes képtelenség és a, egész Magyarországon probléma ez, de a legsúlyosabb, legkritikusabb pontja éppen Budapest, mégpedig két vonatkozásban nincs megoldva a kerület és a, a főváros vezetés kapcsolata, és nincs megoldva a főváros és agglomeráció kapcsolata sem. Most ez az egyik számú probléma. A másik számú probléma szintén egy általános. Ez az általános probléma magyar gazdasági átmenet kérdése, amit van egészen képtelen módon történt a dolognak a szabályozása. Szóval végül is Budapest maga irtózós vagyonvesztés szenvedett el ez alatt a húsz év alatt olyan vagyontárgyakat, amiből a problémáit meg lehet volna oldani. Most anélkül, hogy a főváros vezetését fölmentenénk a felelősségtől, mégis megállapítsuk, hogy ez az egész benne volt a pakliba, abba a pakliba, amit a Magyar gazdaság átalakulás nevű rémtörténet foglalt magába. És ezzel a el is kezdtük azt hiszem, a gazdaságról való beszélgetésünket. Neked, Béla, van még a tegnapi. Igen, ig Igen én, én azt nem. hozzá, hogy én is igaz? utána, ugyan részevő is voltam a, a beszélgetésről, hogy én utána ugye, sokat gondolkodtam ezen, hogy hogy is lehetett volna még, még elmondani valamit, meg ugye kérték azt is, hogy értékeljük a Budapest teljesítményét. Szóval az eszembe egy ilyen kis. Szó fordulatos dolgot eszembe, hogy olyan, olyan szürreális világban élünk, ahol a, a politikai és a szakmai realitás között irreális távolság feszül. Tehát, hogyha ugye viszonylag mondhatjuk azt, hogy mit kellett volna csinálni. Ugye a belegondolunk abban hogy volt egy, egy 96%-os köztulajdon, és ugyanakkor egy e, aktivitásra éhes lakosság, amelyik, ugye, be is volt fűtve magától is, meg ugye adódott is a lehetőség, jött ugye külföldi tőkebeáramlás. Tehát ebből a hármas dologból, hát azt lehet mondani utólag, hogy csodát lehetett volna csinálni. Tehát ugye a, a, az érték, a gazdaság, vagy gazdagság, ugye az a föld és a, az ember kincseiből keletkezik, és akkor ott volt egy olyan közvagyon, amit meg lehetett volna őrizni, tartani, fejleszteni, stb. Ott voltak az embereknek, tényleg, tényleg szinte semmiből hoztak létre, nem egy ember gazdaságokat, vállalkozásokat. És ezt, ez, komment mondom, a politikai iralítások sorozatán keresztül ez, ez de Én ennek előre azt mondom, hogy ez továbbra is adott, mert ugye a Föld mm. és az ember kincsei adottak. <gül> tehát én ilyen értelemben én mindig valami pozitív dolgot szeretnék ezekből kihozni. És hát pont a mai témánk is, ugye itt erről szól, ugye a Szózsanyi is és ugye a átalakulás, és az a méretetlen gazdag orosz föld, az is. Én emlékszem egyszer voltam önföldön egy-egy ilyen szakmai konferencián, és akkor mindegyik hozzá szólt, a, a, a városfejlesztés volt a téma, és hát a messze a kelet-európaiak vitték a primet. Tehát az összes ilyen nagy holland, svéd, német, tehát nagy hagyományokkal rendelkező városfejlesztő, egyetemek ellenére, ugye mi ott európai a lengyélek, litvánok, magyarok, moszkolja, és egyszer csak a szület Budajt hozzám az egyik... Mert milyen értelembe vittétek a primárt? Hát az, hogy ilyen megoldásokban, hogyha előálltak valamilyen kérdések ott ugye a városfejlesztés meg a során, akkor én úgy láttam, hogy azok a megoldásokban mi próbálkoztunk, mm. azok jobbak voltak, bár nem azok a divatos szavakat használtak, ami ugye állandóan a nyugati, főleg előjönnek. És a Szület jött hozzám az egyik hölgy, hogy hát, hogy lehet, hogy milyen szegények vagy? Hogy... <gül> ugye, hogyha itt az a sok ember ennyi, hát, kvázi okosat mond, ők még tanultak tőlünk, és akkor mi vagyunk a szegények, és akkor azt nem tudtuk megmagyarázni, hogy, hogy ez hogy lehetséges, ez elképesztő <gül> dolog. És közve az egyik ukrán kolléga, az meg kivetített ilyen képeket, hogy a befejezetlen belváldásokból, ugye a pusztában egy híd, hanem nem vezető autópálya, stb. tehát szinte ilyen önkritikaként, hogy... Van erre magyarképpen egy magyar közmondás, úgy hangzik, hogy akinek van esze, az nem gondolkodik. <gül> van egy másik <gül> nagy probléma, hogy az ilyen embert nagyon sokszor megválasztják vezetőnek, <gül> és én nekem a tegnapihoz, és a már múlt alkalommal is, tulajdonképpen parbenes hogy mondjam, csalódottságot érzek természetesen, és ez abból fakad, nem abból, hogy rossz volt a rendezmény, hogy véren valaki, és nem abból, hogy rossz emberek voltak, és rosszat mondtak volna, hanem abból, hogy, hogy akkora a szakadék a választó emberek megértése, és a választható dolgok között egy olyan beli tudásbeli szakadék van, hogy az emberek a hozzászólásokból kitűnően egyszerűen nem fogták föl pontosan, hogy miről van szó. Tehát néhány kérdés elhangzott utána, ami inkább egy lakossági régi típusú ilyen lakossági fórumnak a, a, a, a kérdései voltak, amik egyébként helyén való kérdések, tehát helyén való panaszok és izéde, de tulajdonképpen, amikor az egész jövőnkről beszélünk, és Budapest jövőjéről, akkor sokkal tálatosabb, sokkal átfogóbban kellene bizonyos dolgokat megértenünk, mint hogy mondjuk. Egyetlen, mint, mint amilyen egy lámpaoszlop csúnyaság átszóvá tegyük ebben az esetben, ami egyébként helyen való, mert hogy persze a piciből a nagyraj utalunk, tehát ha valami rossz, ahogy szokták mondani, hogy egy rizszem nincs, megfőve kiveszek egyet, akkor az a rizs az nincs kész, tehát ö, ez rendben van, hogyha ha valahol látok egy rossz dolgot, abból, abból, abból rájöhetek, hogy itt valami strukturális probléma is lehet, de ehhez a strukturális problémához az emberek úgy éreztem, hogy nem, nem, nem éreztem nem tudtak hozzászólni. Már pedig ha nekem lehet valami kívánságom ezzel kapcsolatban, az pont az és a műsorunknak is ez a célja, hogy, hogy valamiképpen ö, szétterítsünk egy bizonyos fajta szemléletet vagy tudást, hogy hozzá, igenis hozzá tudjanak szólni. Valamilyen módon legalább mondjuk úgy, hogy lövésünk lehessen ahhoz, hogy, hogyha választunk, akkor annak mi hát, lesz? Az itt rendmény. jön be a média felelőssége. Hát de mi most a jó miből, vagyunk. Tehát, igen, jó? igen, mi próbáljuk a civil rádió terjeszteni az igét, és azt szeretnénk, hogyha minél többen hallgatnánk a civil rádiót, például az a beszélgetés is ezt is téged hogy terjesszük ennek hírét, hogy van egy ilyen műsor, meg van egy ilyen rádió, de sajnos a túnyomó részben nem ilyen jellegű adót hallgatnak, vagy néznek az emberek, hanem különböző ilyen-olyan témákat hallgat minket. És most szándékosan. Bon, így van, ezzel azért nincs gond. Nem is nekik szól ez. Most körülbelül abban a, a szeretben vagyok, mint tanár, aki azokat a diákokat szúrja, akik éppen az, az órára. <gül> de de a viccet félretéve, a nagy többség sajnos nem ezt hallgatja, bár így lenne, nem, nem. és egész máshonnan tájékozódik, és itt vannak kutyállásban, mert egész más információkat vesz alapul, tehát ez nagyon lényeges. Most azért meg kell mondanom, hogy nem könnyű és nem egyszerű dolog ezekről a kérdésekről. úgy beszélni, hogy az emberek, egyszerű, iskolatatlan, járatlan emberek is megértsék. Tehát ez valóságos művészet, olyan művészet, ami Szógy a legmagasabb fogon gyakorolt, mert amiket ő ír, azt mindenki azonnal első mondatra megérti, és éppen elét választott, hogy szint úti kalauzul. Mert azt hiszem, hogy amiket ő ír, minden ember minden problémékről azonnal megérti, tisztában, a jelentésével és a fontosságával is. Körhagyjuk most őt. Hát most a gazdaságról, gazdasággal kapcsolatosan a következővel indítanám a dolgot. Idézem. Független állampolgárok nélkül nem lehet jogállamot teremteni. Független polgár viszont nem létezhet magántulajdon nélkül. A tulajdon hozzátartozik a személyiséghez, tartást ad neki. A lelkismeretesen végzett és méltányosan megfizetett bérmunka az emberek kölcsönös segítség nyújtásának az egyik formája és kölcsönös jóindulathoz vezet. Meg kell mondjam, hogy az első két mondat, az nagyjából ismert. Tehát ezt egyik is hallottuk, több alkalommal elhangzott, hogy magántaldon nélkül nincs független polgár. Féli meddig evidencia, de azért jó, hogyha ezt továbbra is ismételjük. Viszont a harmadik mondat, az releváció volt a számomra. Hogy, hogy a bérmunka az emberek kölcsönös segítségnyújtásának egyik formája, ez egy olyan novum, ami megmondom őszintén, hogy még eddig máshol nem hallottam, és tulajdonképpen, ha jól belegondolunk, mély igazság van benne, és egész más szintre helyezi magát a kérdést. Mint amire gondolnánk magunktól. Következőt tudom mondani, a mi gondolkodásmódunkat alapvetően deformálta és eltolzította a marxizmus. A helyzet az, hogy ez a mondat, ami annyira megütötte Gábornak a fülét, ez egyáltalán nem van eredeti Szolzségzén felismerése. Két nevet mondok ezzel kapcsolva. Az egyik Kropotkin, a másik pedig Max Weber. Ez... Ez a mondat, ez, ezt bármelyikük leírhatta volna, ez a százvalány évvel ezelőtti gondolkodók e, evidenciaként leírták. De minket, akiknek a gondolat, gondolkodási módját eltorzította a marxizmus, mi, mi számunkra ez, ez e, e, ilyen. E, e, Megfőkentő dolog. Lehet, hogy mi abból indultunk ki, hogy a kapitalizmusok az a lényege, hogy az egyik ember lenyúzza a másik embernek a bőrét. A munkabére a munkaerő ára. a. a munkára, és nem tudom micsoda. És természetesen és, szóval hozzá téve azt a másik oldalt, hogy a kapitalizmus az a, a egyik embernek a másik ember által való kizsákmányolása. A szocializmus pedig ugyanezt fordítva. A másik embernek egyik ember általában a szóval, szóval A dolog lényeg az, hogy, hogy, hogy ez, így, ez így nem vezet sehová. Tehát a, a, a, az, amit kapitalista társadalmat neveztek el, az a szabad munkatársadalma. Most a szabad munka az tulajdonképpen azt jelenti, hogy szabad megalapodás alapján kötök munkaszerződést. A szabad megalapodásban természetesen benne van az, hogy ö, ö, ki van erősebb pozícióban, mint hogy minden megalapodásnak ez a lényege. A kapitalizmusok azok az anomáliái, amelyek a 19. században valóban sok helyen érvényesültek, azzal függtek össze, hogy egyenlőtlen volt a, a súly. Tehát a, az a bizonyos az föl tudott venni egy munkás ki tudta őt rúgni, le tudta a fizetését, mert hogyha, hogyha neki nem tetszett, akkor fölvet helyett egy másikat. Ez addig a percig tartott, még, ez azért van, mert, mert erőfölényben volt. Most ebből lehet vonni azt a következő, hogy várjuk le a fejét. De ha levágjuk a, a, a kapitalista gyárosnak a fejét, akkor jön egy, jön egy hivatalnok, egy bürokrata, aki ugyanezt fogja csinálni. Annyi különbség, hogy a, a megtermelt érték nem egy magánvalaki éles, lesz, hanem, hanem egy állami hierarchi fog elosztani, hogy ezzel nem járunk jobban, azt éppen az elmúlt 40 évünk bizonyítja. Úgyhogy nem ez a megoldás. A megoldás az, hogy ha egyszer megalapodás, akkor teremtsünk az egyenlő feltételeket, és erre a munkások rá is jöttek, mert elkezdték megszervezni a szakszervezetet. De azért, ha a mai helyzetet nézzük, akkor ö, nem véletlenül népszerű a marxista kritikája a dolgoknak, hiszen aki ma megpróbál elhelyezkedni, az nagyon sokszor azzal találkozik, hogy olyan előnytelen föltételekkel dolgozhat csak, olyan nyomott körülmények között, és annyira kiszolgáltatottan emberileg is sokszor, ami, ami hát az alapvető emberi jogokat is A... ö, ö, sérti, és itt valaki hiányzik mögül le, hogy rendet tegyen. Én, én mondjuk arra gondolnak, hogy hogy ez az állam dolga legyen, hogy ezt a dolgot szóval elevenet tegye lehető. A következő, jön. amikor ez kialakult, ez a rendszer konszolidált, akkor abban az esetben az állam ezektől dolgoktól aránylag messze volt. A munkavállalók a saját maguk ö, ö, erejével és megfontottságával tudták megteremteni az egyenlő helyzetet. Hát ennek köszönhető az, hogy mondjuk létrejöttek szóval a úgynevezett jóléti társadalmak. Mm. De ö, a helyzet az, hogy hogy a mai viszonyok körül, és főleg a posztkommunista a, a társadalmakban ez így nem megy, kiderült, hogy a munkavállalók önmagukban véve erőtlenek, tehát itt ebben a pillanatban egy nagyon erőteljes állami szabályozásnak is be kell jönnie, annál is inkább, mert a globalizáció viszonyai még sokszorosan megnövelték a lehetőségeit a munkadóknak. Úgyhogy itt ebben a pillanatban nagyon erős állami szabályozás van szükség. Az egyik legszörnyűbb melléfogás a rendszerváltásnak az volt, hogy az volt a kindulat, hogy el kell dobni az államot, tekintett arra, hogy az állam egy ilyen, ilyen elnyomó kommunista, nem tudom is, de valami. tehát állam a szüntesi meg, számoljuk föl, privatizálni kell mindent, és akkor majd a piac megold mindent. Most azt kell mondanom, hogy a, hogy a piac már csak azért sem oldhat meg mindent, mert tunik nincsen. Ilyen a piac, piac az egyenlő ö, szereplők egyenlő értékének a cseréjét jelenti, most abban a percben, hogy eldobtuk az államot, mint látható, semmiféle piac nem jön létre, monopóliumok jönnek létre, ami innentől fogjuk diktálnak, nem csak nézz, szétnézni Magyarországon, a munkabérnek, meg összes többi vonatkozásában. Na, szóval egy képtelen dolog, és, és... Sőt, itt még nagyon sokszor az állami beavatkozás, mint például a mezőgazdasági támogatás az EU-n belül hoz létre olyan torz viszonyokat, hogy egyes országnak, mint például Magyarországnak az egész mezőgazdasága gyakorlatilag padlót fogott néhány év alatt, és reménytelen állapotba került, mert egyszerűen a a, már maguk a, a szabályok, amiket az államok követni kívánnak, már azok is lehetetlenné tesznek dolgokat. Ö, ö, ö, nem sok jót tudok de... elmondani az Európai Unióról, de meg kell mondom, hogy ezt a magyar nyomulúságot azért maguknak köszönhetjük. Minálunk normálisabb országok, mint Lengyelország, vagy a Balti államok, vagy Szlovénia, minden további nélkül megoldották ezt a problémát, prosperálnak. Pospán, ez, hogy mide kerültünk, ez, ez egy magyar specifikum, ez a rendszerváltás egyik sara, és annak köszönhető, hogy Magyarországon nem jött létre a mezőgazdasági dolgozóknak a politikai érdeképviselete. Nóhár Götvös Én még visszatérnék az <coughs> alapidézethez, mert nekem, nekem van gondom vele. Tehát ugye a tulajdon, ugye, ez, ez, ugye a tulajdon is a polgár összefügg, meg a független polgár jogállam, stb megfizetett bérmunka, kölcsönösegény Tehát eh, nekem az a gondom ezzel, hogy a, egy érintettétek, hogy tehát a javak és a képességek egyenlőtlenül egyenlőtlen eloszlásúak. Tehát következésképpen a tulajdonok a bérmunkák is egyenlőtlenek. Tehát itt létrehozni egy egyenlőséget ez, ez lehetetlen, nyilvánvaló. Tehát a, a, és a, a bérmunkásnak mi a tulajdona? Tehát két tulajdonos te A, a Igen, na de akkor, hogyha valakinek a Föld tulajdonában van, ugye mert én azt gondoltam, hogy ez lesz majd ugye, fog futni a Szózsenyi cínnél, ugye, hogy a Föld lehet-e magántulajdon, már én azt gondolom, hogy ez a kulcskérdés, Tehát, de hogyha már ez így alakul, hogy a a Föld, mint ugye a két alaptermesítényező Föld és az ember közül az egyik. Az magántulajdonban van, ez alapvetően a helyzetet hoz létre, egyenlőtlen tulajdonviszonyokat, következőképpen egyenlőtlen bírmunka feltételeket is. A másik, amit a Bandi mondott, hogy hogy piac pedig nincsen, ugye ez nyilván fogalom meghatározások, kérdése, meg így fordítva gondolom, de mondom, ez biztos, hogy definiciók kérdés, tehát de mindig piac van. Tehát a legsű Stalinizmus idején, a legsötétebb, kimérszen időkben is. Tehát piac mindig van, mert lenek a javak, azokat majd mondom, hozzá kell jutni, ki kell termelni, el kell osztani. Tehát még a. Ez, hát azért várja, ez a piac, az Azért nyitott, várja, várja. nem várja. mondható, mert egyesek ezen van, a nap. Piacon... Hát, de ez már egy jelzőszek, ez egy ez jelzős hogy nyitott, zárt, mennyire nyitott, mennyire zárt. Hát ezért csak néhány ennyire ennyire az szabad. úgynevezett piac. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen értékelődik. Tehát, hogyha ugyanakkor annak volt az, hogy a szocializmus vagy a kommunizmus egy országban, a gazdaságra nyilvánvalóan nem lehet, lehetetlen, tehát mondjuk a piaci értelemben, tehát hogyha a szöntőmben létrehoznak valamilyen önálló gazdasági entitás, de közben leszem azt hogy egy kétszer jobb vagy hatékonyabb gépjármet fognak létrehozni nyugaton, tehát mondjuk egy, nem egy ZIL terautó lesz, hanem lesz egy Mercedes terautó, amit találatosan fele fognak és háromszor a kapacitása, az ő le fogja értékelni a szovjet zilteherautót, független attól, hogy ezt még fölismerik-e, vagy nem. Tehát az ő társadalmi munka Hát nem erről van szó, szóval hanem a hasonló, hasonló minőségi dolgokkal nem. sem tudsz Nem, nem itt a piacról, piacról, piacról akartam mi? beszélni. Tehát az, hogy van ez a, az a liberális közgazdaságtannak a nevezető, hogy mindent bízunk a piacra, ez önmagában irreális Tehát hogy az állami... Szabályozás az állami tulajdon is piaci tényező, az önkormányzat is az a legnonprofitabb cég is, az, hiszen ő is a piacra szerzi be a papírt, fizet valakinek munkást, aki be fog hűteni. Tehát minden, 90%-a piaci tényező. Tehát én oda akartam kiugadni, hogy, hogy minden gazdasági tényező az valamilyen szempontból értékelni fog. pedig az érték az egy emberi kategória. Az érték az, amit mi annak tartunk, hogyha ez szűkös, értékesebb lesz. Tehát mondjuk ezt lehet, a csak kritikának is nevezni, hogy az értéket nem a belefektetett munka mennyisége határozza meg. Tehát én azt gondolom, hogy ez sokkal komplikáltabb, tehát ez a bérmunka és a tulajdon viszonya, én szerintem ez a én azt gondolom, hogy a Martinus nem jól fogta meg, de ez olyan alapkérdés, hogy ez, ez a kérdés. Tehát ez mondom ez a föld és az élettel összefüggő. Kategória. Most, amit vélem mond, ez én fejemben úgy áll össze, hogy ez a szabadversenys kapitalizmusra jellemző törvények, a Smith, Ricardo és a Marx korára, 19. századra, de már a 20. század monopól kapitalizmusa egy -e torz rend. Ehhez képest már egy kívülről irányított, beavatkozott torz rendszer amit már többen leírtak egyébként. Tehát ez egy ideál helyzet, amit, amit ő te beszélsz szerintem, Béla. A szabadversenys kapitalizmus, amikor a majd a piac mindent megold című dolog, ezt szerintem már már nem így áll fel. Hát egy pillanatra, mert mi nem, egy, egy, egy, egy kicsit kapita, álljunk, álljunk meg, ez bocsássatok egy, ez meg, egy picit álljunk meg, mert te most a Miklós Jendérnek egy megjegyzésébe a piacba belép kaptál, de itt a, a mondatnak a, a lényege igazából az volt, és ez a kettő most keveredik, és én, mint, mint ilyen ha, titeket hallgatva kezdek ugye, összezavarodni, hogy a lelkiismeretesen végzett, és méltányosnak, méltányosan megfizetett bérmunka az emberek kölcsönös segítségnyújtásának egyik formája, és kölcsönös jó indulathoz vezet. És ö, én úgy érzem, hogy ebben az esetben ö, a Bandinak a megjegyzése a piacról, az csak egy mellékszál volt, mert itt van valami nagyon fontos dolog ebben elrejtve, amit én most, ha nagyon-nagyon, hogy mondjam, messzire akarok nyújtani, egyfajta spirituális szemléletet látok ebben. Magyarul valami olyan pluszt kellene Értem. belevinnünk Na, a, ez... az Értett, emberi viszonyokba, ami ő az ő. egészet... Tehát, hát, a, ha bérmunka... szerintem nekem nagyon jó fordításnak tűnik, legalábbis én nagyon világosnak tűnik elmondom. a számomra. Ha a bér munka van, az azt jelenti, hogy én fogadok valakit, akit álajánlatot kérek, hogy kimecsi meg az én szőlőmet, gyümölcsösemet, ki fogja megcsinálni a, a, a vízvezetik kemetet. Ő nem köcs. Tehát segítséget nyújt végre, ilyen természetes szakértelmet állít. Nem, átadja. itt arról van szó, hogy én én más A bérmunka nem? az egy. Az a gazdasági viszonyok között a, ez egy normális ez dolog. Van, de ennek az, a, az attitűl, ami ehhez járul, annak, annak a, nem kell a, egy turva kizsákmányolnak. Én azt mondom, ne légy heves, bár a munkádon más keres, dolgozni csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az éke. Úgy érdemes. A munka emberi méltóságot ad minden normális világban, ez a dolog lényege. Még akkor is, hogyha ezt kizsákmányolásnak nevezzük. Én még emlékszem öreg szakmunkásokra, akik büszkék voltak a munkájukra, kisiparosokra, akik büszkék voltak a munkájukra. Amikor ez eltűnik a világból, mint ahogy mi világunkban eltűnt, akkor nagyjából vége mindennek. A jól végzett munkának, mint József a mondja, önértéke van. És ha a munkának a tisztességét nem tudjuk megteremteni újból Magyarországon, akkor lényegében vége van mindennek. És ehhez kell a kölcsönös jó indulat. Igen. Mind a két oldal részéről. Hiszen meg kell becsülni a, a jó munkát, és, és el kell fogadni, Igen. hogy én dolgozni csak akkor tudok, hogyha egy bizonyos körülmény fönnáll, és oda tudok menni, hogy ott elvégeztessem a van. Mert mondjuk egy házat építeni, járban vagyok kömüves, nem mehetek el bárhol házat építeni, mert az túl nagy vállalkozás ahhoz képest, amennyit én elbírnék. Tehát az több embernek, vagy esetleg egy, egy befektetőnek a közreműködését igényli. Igen. A, tehát ugye ilyen értelemben a bérmunka hogy... jelleg a dolognak ótatlanul létrejön pillanatok alatt. mert Megkerülhetetlen megoldás. Én, én, hogy egyes is emberek. azt mondanám, tehát hogy ez értékelés a probléma. Tehát, hogyha, uh, amit én mondtam, hogy én azt gondolom, hogy Óriási irodalma van, a, mi az érték. De én azt gondolom, hogy a legegyszebb úgy fognám meg, hogy az érték az, amit egy ember vagy egy közösség annak tart. Tehát, hogyha én elvégeztetek egy munkát, bérmunkával a legjobb szakembernek tartom, de nem végzi jól. akár bármilyen okból, nem figyelt oda. Lelkismerés volt, nem a rossz elszer, stb akkor én nekem jogosan van kifogásom, hiszen az én tulajdonomban, az én pénzemen végzett, adott esetben nem jó munkát. Tehát itt nem mutatjuk azt, hogy minden munka azonos a jó minőségű, amit valaki lelkismetesen végez. Tehát itt végig ezeken a munkákon, vagy ezeken a szavakon, tehát azt gondolom, hogy a maga a bérmunka és a kölcsönségével segítségültetés, én, én, én, én úgy érzem, hogy itt gondok vannak. Én, én, én, én, meg, én meg azt szeretném, hogy ne menjünk ebbe az irányba, mert azt szeretném, az szeretném, hogy azt szeretném, hogy ki, ki fog, kisiklatjuk ezt a gondolatot, ami ennek a pozitív mondani volt. Tehát független attól, hogy részletében én úgy érzem, hogy lehet, hogy igazad van, de Szolzsény Csíne nem ezt mondja. Nem egy... Szerintem fejtsétek ki, mert én mondom a... a... Ez, mert ez... ez... Mondjuk önmagában okay. a segítség, a segítség, érted, az, az, az egy, egy rászorulást... meg azt, hogy... Rászorulást feltételez, okay. Tehát a, a, az, hogy én segítek, Parker, az azt jelenti, hogy én egészséges vagyok, egy kevésbé egészséges, vagy kevésbé jól teljesítő ember számára. És hogyha ezért pénzt kérek, az már morális kérdés. egyenlő van. felek nem segíthetnek egymásnak. Én azt nem segít, nem tudom, hogy az együttműködésnek nevezném. A segítség hát, alá, tőle, az, amikor... kész egy pár vizet, és én kimegyek, és hozok neked egy pár vizet. És az nem segít. Hát, hát, persze... Nem segítség, azt mondtam, hogy menj ki, és hozz egy pár vizet. Úgy van. Az is, hogy segít kitűzmenni van a kábó. önálló. De mégis készséges vagyok és hozok neked, tehát segítek neked. Igen, de látom, hogy csinálni. Ez egy két során A gyerek nevez olyan probléma volt, hogy mikor segítek jobban egy gyereknek. Most nem menjünk meg ebben a résztveben velem, ez megint nagyon nincs. Igen, itt esetben arról van szó, hogy a Szolgyainiszének a szellemi alapjai, mondjuk a kettő, adit megneveztem, Kropotkin és és Max Weber, azok voltaképpen erkölcsi alapállásból indultak ki. Arról volt szó, hogy hogyan lehet morálissá tenni ezt a világot. Egyébként ez most ebben a pillanatban rendkívül aktuálissá vált. Most pár nap előtt hallottam azt a dolgot, hogy sárközi francia elnök felkérte a Nobel-díjas tudóst közgazdászt Stiglitzet, hogy dolgozza ki a a világ pénzügyi rendszernek a morális szabályozási elveit. Tehát az, hogy ez a világ moralitás nélkül elveszett, ezt most már egy vezető politikus is ö, ö, kezdi fölismerni. Tehát teljesen alapvető dolog az, hogy, hogy a moralitás vissza kell hozni minden viszonyban, minden viszonyban a gazdaságban is, a, a, a munkáltató és a munkadó viszonyban is. Ez a mondat volt egyébben arról szól, hogy a moralitást milyen nyomon lehet visszavetni a mi életünk legfontosabb, egyik legfontosabb tevékenységében a gazdaságban. Erről van szó. Én csak egy élményemet szeretném elmondani. Elmentem egyszer, valami dolgom volt a Golgota utcában, ott a ganz mellett a 8. kerületben, régi gyár mellett van egy ilyen ganz. Telep, egy pár magas ilyen régi épület, ahol, ahol régi gansz dolgozók dolgoztak, és ott egy néni, megkérdeztem, hogy hol van. Ja, igen, ott lakott valaki, és akkor megkérdeztem, hogy, hogy hol van az a, a lakás, amit keresek. És a néni nagyon régi lakos volt ott, gyerekkorától ott volt, és egy pár szóba bele, bele, elkezdtünk beszélgetni, és elmondta, hogy ez a hely, ahol vagyunk, az a ganzgyár által épített munkás lakótelep tulajdonképpen, és hogy milyen csodálatos volt, és elkezdett rögtön arról beszélni, hogy milyen gyönyörű volt az az időszak, amikor ez, a, ez megépült, és az ottani dolgozók és a ganzgyár között mennyire jó és emberi viszony volt, hogy a ganz leszármazottak, vagy a ganz Ábrahám építette ezt a házat, és hogy, hogy mennyire személyesen próbált törődni a, a, a, a saját munkásaival, és a munkások pedig mennyire szerették. És volt egy, ugyanis volt egy, egy, szimbiózis. Egy, egy, egy szimbiózis és egy, egy mély érzelmi kötődés, amiben valószínűleg egy ideig, amíg ez jól működött, ez, ez kölcsönösen nagyon gyümölcsöző volt. Hisz azok, a, a, azok a, az emberek, akik a két kezükből ö, élnek, azok számára szükséges az, hogy, hogy valaki teret engedjen nekik. A másik embernek pedig, aki az eszével, vagy a kedvével képes ö, csinálni valat, annak még szüksége van arra a munkára. Hogy, mert nem tudja egyik sem megoldani a másik nélkül, és hogyha ebbe, ebbe hadd mondjam ki ilyen, ilyen félve, ha ebben van egy kis szeretet mégis a dologban, és ez, ez emberi szinten elkezd működni, akkor a dolog lehet, hogy, hogy egy egészen más világot eredményez. nevezzük akár kapitalizmusnak, vagy szocializmusnak, innentől kezdve már majdnem mindegy lehet. És én láttam én egy, egy... Tehát én, én valami ilyesmit érzek nem, ebben nem, a dologban. Én értem, de ez egy, ez egy nagyon hosszú hogy mondjam, milyen törtelmi egészletési folyamat következmény. Én azt gondolom, ezt a lehet hozni. Tehát az, hogy ez kialakult, akkor ez azt jelenti, hogy korábban is óriási morális alapok. Volt bárján, egy alapok alap mind a két Óriási törtelmi morális alapok voltak. Tehát emlékezették arra, hogy 1686-ban, ugye amikor visszafoglalták Budát és tönkre ö, szétlődték Budát, hogy hát nem akármilyen körülmények között égélt, nem tudom, napokig meggyilkolták az embereket, és 91 vagy 92-ből van egy kis eltettem, vagy egy kis egy feljegyzés, amiben a budai kocsmáros inti az embereket, hogy 10 óra után aki hangoskodik, az többet nem fog hitel kapni. Tehát helyre helyreállt egy olyan morál, hogy ami korábban úgy nem létezhetett, mert egyszerűen olyan, mészárlás, meg olyan ördöklés volt, és mégis pedatókat, mert az emberek, akik újra újrakezdték az életet, volt miből meríteni. Más volt egy háború után állapod. De mi azt mond, én azt gondolom, hogy oda akartam visszajutni egyébként, hogy... Tehát ez a morál... Tehát a Adam Smith, elmutatta Gábor is, hogy uh, ugye Adam Smith szabad verseny, stb. Nagyon nem szeretem ezeket a fogalmakat, de Adam Smith morálfilozófus volt, és amikor ő a láthatatlan kézről beszélt, totálisan eltorzult ez a fogalom, az pont arról szólt, hogyha az embernek megadják a kiteljesedési lehetőséget, ő ösztönösen azzal fog foglalkozni, amihez ért, amihez tud, azt ő föl fogja halmozni, és mivel ő többet termel, mint ami neki szükséglete van, ez ki fogja bocsátani a piacra, és ezzel a kiteljesedett munka, ez mindenki számára el fog jutni, nyugodt, szabadon tud választani. Tehát itt pont arról volt szó, hogy a szabadság és a tulajdon. Hát igen, ebből lett az, ami most van. Már a nem. szabadság, akkor is befejezem, hogyha beleszóltok. Tehát a szabadság és a versenynek és a tulajdonnak a kiterjesztése pont azt hozta el, épp az emberi alkotóképesség kitesedés hozta létre. És láthatatlan, és ez pont arról szólt, hogy, valaki, hogy ha minél nagyobb a lehetőséget, annál kevésbé van szükséged a más a fölösleges elvett bérmunkájára, vagy a másnak a tulajdonára. Tehát ennek ez az, ez az alapja, ez a gondolat. Tehát az, hogy utána ebből nőtt ki, az én azt gondolom, hogy pont, hogy mondjam, tehát ez, ez, ezt, ezt a gondolatot, ugye ez a szabadság gondolat, ugye a szabadság gondolatot hibáztatni arra, hogy visszaélnek vele, mert nyilvánvaló vissza lehet élni, hiszen nagy gazdagságot teremtett. Tehát ahol gazdagság terem, ott nyilván megjelnek azok, akik ezzel vissza fognak élni. Én ez a nyilvánvalóabb mondjainkban, szóval mondja, mert igen. Volt, ami volt száz meg kétszer meg Adam Szisz korábban is a kapitánul is volt. Most ebben a pillanatban a következő helyzetben vagyunk. Volt egy államvonokból is a rendszer, amiben sem tulajdon, sem szabadság nem volt. Tényleg mindenki katona volt, aki végrehajtotta a parancsot. Ki, jel, ki olyan katona volt, aki esztergált, volt, aki traktort vezetett, de kivétlenül mindenki parancsnak Engedelmeskedett, és főszabályként senkinek nem volt semmi most ez a, ez a rendszer, ez, ez egyebek közt biztosított egy bizonyos kapcsolati formát a, a társadalom tagjai között is, amely kapcsolati forma a kommunizmus bukásával lényegében felbomlott. És ugyanakkor szembe kell néznünk azzal, hogy az a világ, ahová bekapcsolódunk, az a világ nem egyéb, mint az óriás monopóliumoknak a világa, tehát ismét nincsen semmiféle szó, semmiféle szabadságról, semmiféle, semmiféle, semmiféle tulajdonról. Itt arról van szó, hogy én, aki eddig egy kommunista államnak voltam beosztottja, ezek utáni múltunocnális nagy cégnek legyek a beosztottja. Lényegéppen ez, ez a dilemma, amivel szembe kellene nézni, illetve amivel a magyar rendszerváltás elfelejtett kellőképpen szembenézni, és pont azért szedtük elő Szolzsányi cín, mert a Szolzsányi ezzel a dilemmával szembenéz, és ennek a megoldására próbál szempontokat és javaslatokat tenni. Például a következőt, olvasom. Természetesen azt a csapást, melyet a piacgazdaságra való áttérés a felkészületlen, hozzá nem értő emberek tömege számára jelent, minden módon enyhíteni kell, szerencsére vagy szerencsétlenségre, de ott van a költségvetésüknek a sok-sok elherdált milliárdja, abból erre is futnia kell. Tehát e, itt egyáltalán nincsen szó az a liberáljumusról, na most kivágtam a téged a munkád, aztán Naoyocsi csinál, amit akar semmi közön hozzám, mert szabadságon. Hát ilyen logika alapján 1,7 millió embert vágtak ki a munkájára Magyarországon, úgyhogy azóta is attól kódulunk. De hát a dolog lényege az, hogy ezt így, ahogy van, rosszul csináltuk, ezt egészen másképpen is kellett és lehetett volna csinálni. A Zolzsénic alapjában arra is fölhívja a figyelmet, hogy tulajdonképpen itt nem volt szó pénzhiány. Annyi pénz, hogy ezeket a problémákat kezelni tudjuk, annyi pénz mindig is lett volna, valószínűleg még most is van ember ültalatos veszteséget szenved ez Magyarország. Olyan hihetetlen nagyokat, hogy, hogy az ember el sem meri hinni. Hát a, a, vannak becsédő számítások, amelyek arra mutatnak, hogy Magyarország a, a, a, körülbelül négy évente veszíti a teljes éves terméket. Szóval ilyen kifosztás a Magyarország, ez a kifosztás tulajdonképpen nagyobb, mint a második világháború vesztesége. Ha körülnézünk, hogy hol tartunk és miért tartunk itt esenek erre gondolni irtózatos csapokon folyik ki Magyarországról a, a, a, még az a nemzeti jövedelm is, amit megtermeltünk, arról nem is beszélve, hogy milyen rengeteget ö, ö, folytott le az a rendszer, amely ki már nem törődik a nemzetgazdasággal, nem törődik az emberek életével és forróhozhatásával, hanem csak és egyedül kizárólag a nagy tőke megtörülési rátája, ö, és, a, és a hitelek megtörülési profitja az, ami ö, a gazdaságot mozgatja. Na hát lényegében szorzsanyi cintéssel úgy látszik, szembenézett ezzel a, a, a, a, a dologgal, és, és, és ebből e, kiindulva lehetne a, a kabátot újra gombolni. Valóban nagyon komoly az átmenet az egyik parancsolalmi rendszerből a szabadsága, főleg azért, mert fenyeget minket egy másik parancsolalmi rendszer. Én visszatérnék az első bekezésben, <kül> hogy emlegetett ugye, hogy tulajdonjogállam és szabad, független polgár, tehát ugye mi nem voltunk azok teljesen egyetértek. Tehát mondom, 96%-os volt, ugye az úgynevezett, nevezet Tajda, mint nem volt más, mint egy szűk párt vezetőknek a tulajdona. Tehát azt is mondhatnám, hogy, hogy ez egy szuper Nem A jogilag sose volt a tulajdon. Márján... Hát... Hát jogilag, hát mi a jog? Az általuk kezelt tulajdonok. Igen, de azt mondom, hogy uh -huh. monopol tulajdonban voltak, és tök azt is mondhatjuk, hogy a pártitkárok, akiknek hát mi volt a funkciók egy, egy vállatnál, nem volt más, mint a tulajdonosnak a képviselete. Tehát pont ugyanaz, mint egy gyarmattartónál az ott lévő, nem tudom én, kormányzó, nem tudom, ez ugye képviselt a gyarmattartó országnak, tehát Ennyit a, tehát a tulajdonviszony. Ugye mi, mi, volt nekünk? mi volt nekünk? Ugye egy tulajdonunk volt a bérmunkánk, ugye valamint összeeszkábál tudásunk. Utána mikor megszűnik ez a rendszer, tehát összeomlik, azért romlik össze, mert egy tulajdonban volt, kvázi, összeomlik, akkor mi a megoldás? Az, hogy mindenki ugye, legyen tulajdon. Ugye ott volt ez a, a, a... Tehát, hogy mondjam, ki az, aki ezt átvezeti? Ki az, aki ezt meg tudja mondani ebben a hirtelen történetben, ugye, mert hirtelen omlít össze, a kinek mekkora tulajdon jár, ugye? De volt azért, órási a Különböző ország, volt, azért ezt különböző, különböző oldal, igen. Órási, Már van, ahol nem engedték órási a privatizációt, vita volt arról, hogy igen. Így, Ó, privatizáció, reprivatizáció. Tehát hihetetlen jelentősége volt akkor, hogy a, annak a elitnek, aki leadta és aki átvette, hogy ő mit fog tenni. Tehát én is azt gondolom, hogy... De nem hogy inkább arról hogy az erkölcsi korlátai ezek az elitnek olyan mértékig megszűntek, hogy egyszerűen a koncra ugrottak, és nyilvánvalóan megpróbálták szétszedni. Nem? Hát ez is, ez nem, is. Nem, alapjából nem erről van szó. Amennyire én ismerem a magyar rendszerváltást, lényegben teljes felkészültlenségről volt szó. A, azok az emberek, akik a rendszerváltást levezényelték, azok lényegében személyben nem gazdagodtak meg. Mások gazdagodtak meg, hogy ma visszaérve a, a vezetők hülyeségével, ezt kell mondanom, de nem jellemző az, hogy azok az emberek, akik kitalálták és levegyeneték, azok búcsgazogok lettek volna ezáltal. Tehát magyarul az a, az a hit, hogy ők ellopták az országot, ebben a formában nem igaz. Ö, hanem a következőről van szó, és most megint Szózsítszint idézem egy bekezdését. Romboló hatású lehet, ha meggondolatlanul egy idegen gazdasági típust kívánnánk rögtön megvalósítani. Tisztázni kell, hogy hogyan alakulhatnak át a szintisztán állami vállalatok, vagántulajdonú és szövetkezeti vállalattá. Milyen pénzügyi feltételekkel lehet biztosítani? Mi mar az a jelenlegi állami vagyomból az állam kezében? Beleértve a közlekedést, erdőségeket, vizeket, földeket, ásványkincseket, és milyen arányban kell mindezt átengedni helyi irányításnak, kinek a költségvetését fogja terhelni a társadalombiztosítás, az oktatás, a lakásépítés? Milyen újabb munkatörvényekre lesz szükség. Hát körülbelül összefoglalta az, hogy mit kellett volna tisztázni, ezt azért olvastam, hogy látható, hogy nagyjából nem tisztázták egyiket se ezek közül a kérdések között. Uh -huh. tehát, tehát, tehát fejest ugrattunk, úgy mondjam, egy meggondolatlan idegen kataszági típus. Ez nem volt egyéb, mint az, hogy jöjjönek ide a multik, hoznak ide sok pénzt, mert az milyen jó lesz nekünk és nekik is, és egyébként más gondunk nincs is, mert innentől fogva minden megoldódik magától. Körülbelül ez volt a filozófia rendszertleneknek, és ezzel szemben öm, idézem Szóval hogy nagyon komoly, felelős és alapvető, és valószínűleg elég lassú munka lett volna mindezeket végigragni. Minálunk a bországon egyébként nagyobb figyelmet fordítottak mindenekkel a kérdésekre, de az, hogy Magyarország ennyire leromlott azért ott kezdődött, hogy egyik pillanatra a másikra minden megfontolás nélkül ö, ö, mindenféle olyan dolgokat vettek be, amik abszolút nem ö, ö, élettek a, a, a, a, a magyar adottságokat. Hát, csak egy példát mondjuk, hogy mennyire nem élettek. Az időtájt a 90 es évek elején mindenki Amerikát emlegette, hogy Amerikában a... a milyen gazdasági pusperitás állt elő ezzel a, a szabad gazdasággal és, és az adócsökkentésekkel is, nem tudom, mi Most a helyzet az, hogy, hogy az amerikai gazdaságot az a irtatna adósságtár, amit mi az elmúlt rendszerről, egy pillanatig nem folytogattam. Tehát, tehát az az analógia, az amerikai analógia az első pillanatban hibás volt. tehát egy kis minimális gondolkodásra el kellett volna jönni, hogy Amerika ott van, ahol van, Magyarországon itt van, ahol mi vagyunk, ami Amerikában jó, az egészen más különböző, egyáltalán nem biztos, hogy jó. Tehát átvettünk egy teljesen idegen gazdasági ö, ö, rendszert, és az első pillanat fogva kiderült, hogy ez a dolog igen-igen rosszul fog működni minálunk, és mindazt a dolgot, amit előbb felolvasta, amit Szolzsájniszzi létfontosságúnak tartott volna, ezt nem elemezte senki, és nem foglalkozott vele, tulajdonképpen senki. Tehát így indult el a a lesúszásunk, és ezen, ezen, ezen lehet, lehetne talán még mocsis segíteni, hogy a jellegi helyzetben nézzük meg ezeket. a. De, hát ami ez még meg, lehet ezt ez nagyon, nagyon, nagyon nehéz lesz, és valamit, lehet, valamit mindig lehet csinálni. Azokat a lehetőségeket, amik akkor megvoltak, azokat visszateremteni már nem tudjuk ezen mindig legyen tisztában, de még mindig ezeket a kérdéseket kell újra gondolni. Én ugye a karinti fordulattal élnék ugye, vagy mondtad, hogy ha igen, akkor miért nem? Tehát meg megkérdezném, hogy ha idegen, gazdasági típus, akkor miért a nem idegen? Ugye mindenképpen új gazdasági típus kell. Hát Tehát... Az idegen úgy érte, hogy az előző képest egy de új, nem? Mindenképpen új, de az nem idegen. Én, hát idegen, persze. Hát, de persze. ne kölsünk már bele minden ilyen szóval. De, de, de rendkívül fontos, rendkívül fontos. Idegen Adi? az, ami nem itt van, más különménynek örölt van, hát, egy osztályt, más van. Egy másik országban működik, külön. és ez a számunkra egyelőre idegen. De, de ez, nem vagy, nincs benne se gyakorlatunk. lehet ezt átvenni nyilvánvaló. Tehát a, én ezt értem, ez hát még, de én, én szerintem nagyon fontosak ezek a... Hát a, a szocializmus a... is idegen volt. Én Amikor van, elkezdtek tehát, úgymond az, az Adán, Adán volt meg úgymond kísérletezni. is volt is ében, jó a solidálitás idejében 1980-ban mondta azt, ott aztán a Krakó Egyetemben volt egy előadás, és azt mondta, hogy mi egy nyelv e, nyelvezetnek, a, a rabjai vagyunk. Tehát, hogy ugye azokat ugye, hogy és Gyula is egy hogy a adnokságban, hogy az ő, szóval, hogy ő gondolatét használom. Tehát én azért gondolom, hogy ezeket a... ezeket kell ezeket tisztában rakni, mert mindenképpen új gazdaság érzett fel elmondom, mire gondolok, tehát van, megint visszatérek oda, van egy 96%-os állami tulajdon, totális állami tulajdon, semmi szabadság nincs, tényleg csak az embernek a személyi tulajdonú bérmunkája van. Ezek után, amikor ezt el kell felosztani, akkor van egy történelmi kérdés, hogy vagy reprivatizál, tehát visszamegy addig a Pontig, amikor bevezették 1945-től folyamatosan egyébként ugye a szocializmust, tehát folyamatosan visszaszörtötték a magántulajdon, akkor én is azt gondolom, hogy az írásokat bizonyos helyeken meg lehetett volna tenni, bizonyos mezőgazdasági kiskereskedelmi helyeken meg lehetett volna tenni, ha egyáltalán megmaradt volna még a tulajdonos. Ha nem, akkor viszont egy új rendszer kell. Viszont ha egy új rendszer van, tehát ezt a mérhetetlen tulajdont föl, elkezdjük felosztani, még nem egy nemű rengeteg ágabuga van, mezőgazdaságban, iparban, kereskedelemben, vidéken, a még Budapesten, és még egy kerületben is rengeteg ágok, milyen alapon fogja végigvinni. Erre ki lehetett volna dolgozni természetesen egy módszert. Én is számtalan ilyen ötletem volt, most is van egyébként, szerintem, hogy hogyan kéne megoldani. És, de ez viszont már emberfüggő. És itt ugye megint oda jutunk, lehet a morált hozni föl, meg azt is, hogy más országok másokat csináltak, de sajnos Ugye ebből az emberkészletből, vagy ebből ezekből tudtunk gazdálkodni, tehát ők elindultak valamilyen módon, és hogyha egy monopól helyzet van, akkor tehát annak a lebontása, én azt gondolom, pillanatokat újraépül egy másik monopólium. Tehát ez egy gazdasági helyzet, tehát hogyha rossz irányba indul a hajó, és egy másik parancsnok különben ugyanazt a hajót fogja kezelni. Nem érdekel ki hatalmon van, hogy ő a, a, azt a tulajdon nagyon föllaprítsa. A, egy nagyon jellemző példa most, amikor csináljuk ezeket az akciótálti terveket és város stratégiákat. És én 82 óta mondom, hogy városvárosztatárságokat kell létrehozni, ami a közvagyonnak lenne egy jól működhető helyi intézményrendszere. Ez soha mindig kirögtek, hogy az ilyen marasságot én nem mondja. Most kötelező létrehozni ez egy uniós irányelvből, hogy ha unió pénzt ad 500-1 milliárd forintig egy önkormányzatnak, a településnek akkor érdeklőző vásáltárságot a legutolsó pillanatok ezt létrehozzák. Pedig nem is a saját pénze, hanem ez egy visszanemtéritendő uniós pénz, és legutolsó pillanatban hozzák létre, mert még nem tudják eldönteni, hogy ezt a tulajdon mennyiséget, amikor nem akkora, mint a megy, nem egy milliárd, nem csak egy sokkal kisebb ennek a gazdasági ereje, vagy a többi az beépül anyagba, nem tudják létrehozni, mert annyira feszültek a helyi érdekviszonyok, hogy ebbe behozni egy új hatáskört, új érdekviszonyt, új tulajdonműködtetést, ez, ez szinte egy helyi polgárháborúhoz tud vezetni. Tehát azt mondom, hogy ez a tulajdonfelosztás óriási probléma. Én csak visszatérlek arra, hogy már 80-as írtam egy őt, amit indexettek a Váltéban, könyv címen, és akkor én az volt a feladatom, hogy a tanácsi gazdaságot hogyan lehet megreformálni. És csak annyit tettem csak tul az állami tulajdont azt a tanácsi tulajdonnál kéne tenni. Tehát nem az van, hogy a központi területtel dönt arról, hogy a hány négyzetméter legyen egy iskola valamelyik településen, meg hogy milyen anyagból épüljön, hanem van egy vagyon, és akkor ő a helyi bérmunka meg anyag, meg egyéb viszonyok közben kialakítja az ő saját oktatási rendszerét, vagy bölcsödétől a... Vannak bizonyos normák, hogy egészségügy, stb. És ezt berohant a pártitkár, hogy én azonnal föl akarom számolni a szocializmus, de úgyhogy még a nyomvák se jutott el szinte az, amit miért legépeltünk a, a látiba. Tehát, hogy csak úgy gondolom ezt, hogy én ezt gondolom egyébként most is, tehát és akkor is ezt gondoltam, hogy ezt a, ezt a méretetlen állami tulajdonot úgy lehet volna kulturáltan és bizonyos morális feltételeket megerőlegezve, hogy ezt lebontjuk helyi, közösségi tulajdonokká, ahol egyre köze, közelebb vinni ahhoz a polgárhoz, aki Ezekkel a tulajdonokkal közösen társadalva, tehát a köztulajdon, magántulajdon, játék elően, helyi adózással összefüggésben. Nagyon én dolgoztam is például a pénzümmisztéknak és területlenek és milyen adórendszert, akkor gondoltuk, hogy kell lenni egy személynek, kell egy vállati, és kell egy terület egy ingatlan típusú adó. És ebből a háromból föl lehet építeni egy helyi gazdaságot, és ebből lehet adni olyan kedvezményeket, ami alapján, a helyi kis- és középvállalkozások, illetve a nyugató jövő tőket. Tehát, hogy lett volna egy olyan megágyazott közege a helyi gazdaságnak, ami tud fogadni munkahelyteremtőbe elesőtt ők. Itt viszont mi átestünk tényleg valóban oda, hogy a korábbi párt, magántulajdonok rendszer az átment, darabodott multinacionális, külföldi, idegen tulajdon. Tehát, ha így veszük át, hogy idegen gazdasági típusok, azt elfogadom, hogy idegen tulajdon, idegen érdekű, gazdasági szereplők megjelentek, amelyek valamilyen módon megpróbáltak a helyi viszonyokban Most. gyökölet verni. Itt, ahogy a, a Szógyanici mondja, tisztázni kell, hogy hogyan alakulhatnak át. Ez a tisztázás... Ez ö, elmaradt. Ö, ez elmaradt tulajdonképpen. Annak ellenére maradt el, hogy ö, sokat tudnánk mondani róla, hogy megvolt a koncepció. A világkérű körgazdászunk Kornay János például írt egy kis könyvecskét, indulatos röpirat az átmenet ügyében címmel, amelyben leírta azt a receptet, hogy mit lehet csinálni ez az óriási használatot állami tulajdonnal, hogyan lehet ezt felbontani. Ennek a könyvecskének az alapvető a morális kiindulás volt. Tehát kimondottan arról volt szó, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni igazságosan. Még egyszer mondom, igazságosan. Most ezzel szemben a rendszer átmenet, Kivétel nélkül minden politikusának az volt a jelszava, hogy ezt kizárólag disznó módon lehet megcsinálni. Hihetetlenek tűnik. Most nem akarok tucatnyi politikusnak a vonatkozó szavai tudnám idézni. Nem akarok kompromitálni senkit. Vegyük tudomás, hogy erről szó szóval a rendszer átmenet, ezt az új rendszert kizárólag rablással lehet meg, megalapozni. Persze. de, de, de ebben nem a előző irányosan. rend... Cseri immoralitásának Én az öröksége takatalan. van benne. Tehát a magyarul ugyanaz a, ugyanaz a fej, nem tud másképp így gondolkozni, így van, így van. és gyakorlatilag ö, hát másképpen, de ugyanaz fogja létrehozni. a jött létre egy olyan ja. hatalom, amelyik Na most. immorális embereket fog kiválasztani. Tehát ez a, a lényeg az egésznek. Tehát maga az államosítás, ami ugyanak idején a Pont ugye a kizsákmányolás, ugye nyilván azért csak egy, egy, egy ilyen fedőfogalom volt, hogy ilyet mondja. Tehát az a brutalitás, ahogy ezt az állami tulajdon, ezt a közösségi tulajdonot létrehozták, hogy kiselmiszték az embereket. Tehát akkor, amikor egymilliós emberveszteség volt, és három év alatt fölépítették az országot, ami kész csoda volt 45 után, ezek után hiány volt. Tehát ugye darabolták a lakásokat, és bér, ugye voltak, nem, nem társbérletek, vagy nem tudom, micsoda. Tehát ez, ez, ez csak, hogy ezért részletek, de az, az elképesztő immoralitás, hogy ez létrejött, és utána valahogy konszolidálódott, nyilvánvalóan ilyen típusú embereket, akik ebbe beleilleszkednek, ezeket fogja kiválasztani. Ezektől elvárni, kimaradt morális, aki a szegénységet is, meg a kisemizettséget vállalva megmaradt, az egyszerű vásárló, és azok, akik... Uh, után azért össze... ide egy kérdőjelet tennék hogy nem, már összeomlik ha, hogy, összeomulik, hogy, összeomulik, hogy, összeomulik ha rendszer, nevelkedünk ha 40-50 át akkor mennyire nem zavaros-e a képünk egy kicsit a moralitással de ezek pont után. ide akartam kiúkodni összeomlik egy immorális rendszer és azok fognak átalakítani egy másik rendszer nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy, hogy olyanokat fog magához viszonyhozni nyugatról is, nem a morális tőke igazán ide uh -huh. tehát ő azt fogja kiválasztani a Kárpatlás nélkül államosítás egészen egyszerűen és közönségesen rablás volt, és ez a privatizáció, ami Magyarországon lezajlott a 90-es évektől, az egészen közönségesen egyszerűen egy másik rablás. Nagyon aranyos a dologban, hogy mind a két rablást ugyanazok hajtották végre. Az Alkapóna 10 körmét megnyolná utána, mert ez a technika még neki se jutott az eszébe. Hogy, hogy úgy szerezzük magát, hogy először a köztulajdonra hivatkozva elveszem a másikét, aztán a hivatkozva a köztulajdonot elveszem magamnak. Na, é. ez a, a komzis felbomlása, ez a zseniális ö, ö, ö, trükke, egészen csodálatos, de nem tudom megállni, hogy, hogy egy konkrét példát nem mondjak arra, hogy mit lehetett volna másképpen csinálni. Ez a konkrét példa nem egyéb, mint a magyar ipar privatizációja. Ugye a növényolajipar egy nagyon nagy, ö, és nem lett törvendő, ö, ö, kvázi világhírű ö, ö, produktum volt. A, a földet nagyjából, ö, ö, hát a TSZ-ek szétezésével nagyjából a termőföldek átmentek mindenféle a magán de hát ezeket a napraforgóolajokat, hasonlókat, ezeket a gyáraban kell feldolgozni, és akkor fölmerült az, hogy állami segítséggel ezt a növényolajipart vásárolják meg részményzársági formát azok a mezőgazdasági termelők, akik ide szállítják a napraforgót. A dolog teljesen tisztázott pénzügyi hátterés is megvolt, és meg kell mondom a következő: Ezeknek az embereknek volt annyi pénzük is, hogy a szükséges részvényeket megvásárolják. Mi történt? Az történt, hogy egy külföldi monopólium lenyúlta az egész magyar növényolajpart. Az állam bevétele, amit kapott a, a, a adásét, nem volt annyi, mint hogyha a magyar termelőknek adta volna a part. Szóval a rablásnek egy egészen minősített formája, amit csak azért hoztam fel, mert ezt meg lehetett volna csinálni, és ezt nem csináltam. És bocsánat, meg. ennek esetleg, most nem tudom, hogy konkrétan mi volt a következménye, de már látom magam előtt azt, hogy mi lehetett. Azok a termelők szép lassan tönkrementek mert olcsó volt a, az alapanyagot, nem tudom én, innen, onnan, amonnan beszerezni, és nem volt további érdek, hogy a magyar termelőt szerezze be, mert külföldi cég úgy hozza, vagy esetleg már eleve az olajat hozza, és csak csomagolja, mert egy harmadik országban, hát ahol jövő, sokkal olcsóbban dolgozik, ott megcsinálja, és itt neki csak piac kell. A magyar agrártermelők lényegében majdnem elveszítették a magyar piacot. Most ebben nem kialakult észre olyan szabályok vannak érvényben Magyarországon, ami sehol másult Európában. Magyarországon egy agrár termület lényegében tilos termelni. Mindent megteszünk, hogy ne termeljen, illetőleg ne értékesíthesse a termékét. Olyan szabályok vannak az Európai Unió szabályokat félrefordítva, tudatosan félrefordítva. Hogy csak egy példát mondjak, a tudós félrefordítása. Van egy európai szabály, hogy bizonyos szint alatti kistermelők a termékeiket csak a helyi piacon értékesíthetik. Az a bizonyos kulcs szó az európai előre, a lokál. Ezt a lokál szót ezt úgy fordíták magyarra, hogy települési. Tehát a, a, a eredeti hivatalos szövegnek a teljes félrefordításával a magyar kistárműlő kizárólag a saját településében értékesítve, ahol általában semmi lehetősége nincsen, mert mindegy ugyanatt csinálja. A lokál az például Ausztriában azt jelenti, hogy az ország kistárműlő egész Ausztriában adhat el. Ők így értelmezik a lokál szót. Most, az hogy, az, hogy mi így fordítjuk le ezt az angol szót, ez nézetem szerint már nem nyelvi fogyatékosság, hanem a jóval súlyosabb. Ez erkölcsi fogyatékosság. Most egy kis szünetet tartunk, egy pár taktuszen erre és utána folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat. Folytatjuk a Nagyváros Dilemmákat itt a Civil Rádioban, Miklós Sendre, Vargó Béla a vendégünk. A gazdaságról beszélünk, illetve hogy tulajdonképpen mivel is alakulhatna a mi országunknak is a gazdasága, milyen uh, kilátások uh, lehetnének előttünk, szóval cínek egy írás alapján bányaigézés Igen, nagyon érdekes, érdekfeszítő maga a, a, a, a szerző gondolatait követni, hiszen ő alapvetően Oroszországgal írta meg ezt az írását, és a Mikosi Endre eh, érdeme, hogy eh, felfedezte a mi számunkra, hogy tulajdonképpen általános érvényű gondolatok ezek, amelyeket mindannyian eh, megszívedelhetünk, eh, és, és néha kísértetiesen ülnek ezek a mi helyzetünkre. Sőt, eh, kicsit úgy vagyunk ezzel a dologgal, mint a amikor bemegyünk egy, egy olyan szobába, ahol most már a bűz van, mi érezzük, de akik benn vannak, azok már nem érzik, Szóval a füst levegőr hozza be egy olyan uh, fajta már, már áporodott uh, terembe, a, amit már magunk esetleg észre se vennénk, vagy majd nem így fogalmaznánk meg. Ezért haltunk az ő gondolatai mentén. Hmm. Néhány évvel ezelőtt egy lengyel újságíró a következő példázatot mondta. Egy akváriumból halleves csinálni pillanatok alatt lehetséges. De hallevesből akváriumot már semmi képes. De Rántottál a tojás, szoros. Igen, másik szó, na Most hát, nézzünk viszont szembe vele, hogy, hogy mi pont ez a feladatunk. Ha levesünk van, és ha életben akulunk maradni, akkor akváriumot kell csinálni belőle. Hát a Szócsányi címnek erről a következő véleménye van, most egy kicsit tovább megyünk ezen a nyomon, most megint idézek. Teret kell adni az egészséges magánkezdeményezésnek. Támogatni és védeni kell a kisvállalkozások valamennyi formáját. De törvényekkel erősen korlátozni kell a féktelen koncentrációt, egyetlen ágazatban sem szabad megengedni, hogy monopóliumok jöjjenek létre, hogy egyik vállalat uralkodjék a másik fölött. a monopolizáció árulomlással fenyeget, a monopol helyzetben lévő cég megengedheti magának, hogy rövid életű termékeket gyártson. Szédítő áradatban özönlenek az újabb harsánymodellek, és a javítás egészséges fogalma eltűnik. Az emberek kénytelenek kilóbulni a kicsit is hibás holmit, és újat venni helyette valóságos tékozlás. Na most... A a szöveg magáért ö, ö, ö, beszél. A, a monopóliumon viszont nekem mindjárt eszembe jut az a tavalyi eset, amikor a, a gazdasági versenyhivatal félelmetes, sok milliárd forintos büntetést ítélt meg a Magyarországon működő autópálya cégek ellen. Tudni, kiderült ezek a cégek, megszedték a karteltörvényt, és mesterségesen magasan tartották az autópálya építésének az árait. Most az, az, az, az a a 1000 milliárdnyi képest, amit vezsebeltek, ahhoz képest az a, a 6-8 milliárdos büntetés, amit összességében ki kellett perkálniuk, igazán elenyésző. Nem is ez a fő gond az ő számukra a dologban, hanem az, hogy az Európai Unió szabályozása a megsértése miatt kizárta őket a további vállalkozásokból. A Magyarország Autópálya program pedig lényegében befucsolt a zárójelben mondom, háló Istennek, egyszerűen azért, mert nem maradt Magyarországon olyan kivitelező, aki a kartában nevet volna részt. Na most ez, ezt jelenti a monopólium. A monopólium azt jelenti, mondjuk autópálya vonatkozásában, hogy 3 4 annyiba kerül egy kilométer autópálya, mint Ausziában vagy Horvátországban. Ezt jelenti a monopólium. Ezért kell a monopólium ellen elem küzdeni, mert a monopólium azt jelenti, hogy én vagyok az egyetlen szolgáltató, annyit kérek, amennyi, amennyi bőr van a pofámon. De a, a, a piacgazdaság az egyébként arra jó, hogy többféle szereplő van rajta, és a többféle szereplőtől módon van arra, hogy bekérjem a legkedvezőbb ajánlatot. A, a, a monopólium ezt a lehetőséget megszünteti. Tehát ezért kell küzdeni ellene, és nagyon helyén valóan ezért tartja a a monopólium elleni küzdelmet kócskérdésnek. Itt van egy nagyon fontos dolog, szerintem ez a kisvállalkozásoknak a megemlítése, csak a, ugye eszembe jut, hogy a kereskedelemben mi történt hogy az utóbbi úsz évben, hogy, hogy nagy üzletláncok kezébe összpontosult a kereskedelem, és igaz, hogy sok ezer terméket fog, fog, ö, forgalmaznak, de igazából partnerük csak az lehet, aki egy bizonyos gyártókapacitással rendelkezik, ami már egy magyarországi léptéken nagyvállati gyártókapacitás. Nem is tudja ellátni őket, mert számra kell az állót szállítani. És ugyanakkor olyan mértékig terjeszkedett ebben az esetben ezek a kereskedelmi láncok jelentik a monopóliumot, mint, mint, mint, mint, mint forma is lehet szerintem monopólium, tehát egyfajta gaz, gazdálkodási forma is lehet túl ö, domináló és káros, hogy a, a kiskereskedelmet gyakorlatilag a padlóra küldték, és ezáltal a padlóra küldték azokat a kis termelőket és kis gyártókat is, akik ö, ezekbe a lokális, Kereskedelmi egységbe tudtak volna szállítani, hanem gyakorlatilag megszűnt a lehetőségük. A és... kereskedelmi tőkének a kétharmad része a nemzetközi láncoknak kezében van. Igen. De ez nem még több is. Mi amit a szerint? Én azt gondolom, tehát itt ugye hiányzik számomra a, a cselekvő, a személy, tehát az, hogy ki fogja ezt végrehajtani. Mert a helyzet ugyanaz most is, mint 20 évvel ezelőtt, tehát hogy kérdezted azt, hogy most mi a helyzet. Én azt gondolom, hogy szinte ugyanaz, hát óriási füstfelhővel beborítva és ugye elrejtve, de ugye egy korábban a kiskereskedelem is egy nagy monopólium volt az állami, tehát a pártallami időkben. Tehát ugye volt egy óriási kiskereskedelmi hálózat, és amikor ez... A rendszállítás után föloszlik, akkor nyilvánvaló, hogy ezt az intézményrendszert egy másik monopólium fogja megvenni. Ezt lehet, hogy most külföldi vagy magyarországok külföldre menekített tőkéből, külföldéken visszatérő, mert ez majdnem mindegy a, a gazdasági működőképesség szempontjából. Tehát egy monopólium kezébe fog kerülni. Tehát ki az a napoleoni típusú ember vagy szervezet, amelyik ezt De még egészsége, állja, egészséges módon föl fogja osztani? Mert ugye itt megint az van, hogy hogy ki és mi a mérce? Tehát én azt gondolom, hogy most ugyanaz a helyzet, mint 89-90-ben van, tehát megint ugyanaz a helyzet, tehát ki lesz? Tehát, hogy jön egy új kormány, de a, akkor... De, de várj, most ha most naiv vagyok, ha azt gondolom, hogy ha ezeket a gondolatokat mi megértem, mi, én meg te, igen. meg azok, akik el fognak menni választani most, meg négy év múlva, meg, meg akármikor. Ha ezt mi megértjük, és megérti 10 millió ember, és, és ez szimpatizál ezzel, akkor mit gondolsz, hogy mit fog választani? Akkor nem, nem lehetséges az, hogy különbséget fog tudni tenni a, a választhatóról a között? Ezt, gondolatban egyértelmű. Nem lehet, ezt... hogy olyanokat fog választani, aki ezt majd a végre fogja velük hajtatni? Hiszen ja, le... úgy értet, hogy ez egy program te Ez, ez teljesen demokratikus hát, parlamenti keretek között hát, megvalósítható dolog, nem kezd Napoleonnak lenni. Ennek az egésznek az volt a célja, hogy tiszta vizet a fejek. <kül> ez <kül> volt a célja a Szolzsényi Szín könyvének, is, ez volt a, cél, a célja a mi beszélgetésünknek is. És természetesen igaz, azt mondja ez az idézet, hogy nem szabad megengedni. Ki az, aki megengedi vagy nem engedi meg? Akinek hatalma van. Kinek van hatalma az államnak? Ki vezeti az államot? Lényegében az államot azok a emberek és pártok vezetik, akiket mi oda küldtünk. Tehát a, úgy, a feladat az, hogy, hogy olyan embereket, olyan pártokat küldjünk oda, akik ezeket a egészen nyilvánvalóan tisztességes és értelmes szempontokat. Csak ebből az is látszik, hogy e, valójában a hatalom a elvileg a mi kezünkben van, és hogyha mi ezzel nem élünk, a tultlanságunk következtében, akkor, akkor, akkor, akkor kontrollálátlannál válik ez a hatalom. Már pedig ennek kontrollálátnak kéne van, lenni a... alulról is. Így van, de ez a, ez a tudatlanság ez a tapasztalatok alapján fog feloszlani. Tehát ugye épp a legutóbbi választásoknál hát, tapasztalatoknál... Leg... Elég... 20 év drámai, drámai tapasztalat, nem? Igen, drámai. De épp a legutóbbi választások mutatták meg azt, hogy hogy meg lehet mutatni azt, hogy milyen, le, milyen lehet egy egészség. Azt a mondani, hogy ha, most, ha ezt felolvasná egy politikus, biztos, hogy nem fognak neki hinni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy mint ahogy az elmúlt 20 évnek, pont ez volt a lényege, hogy ugye legyenek programok, de egy országos szintű politikusnak, ez biztos, hogy benne, nem, nem tudom elképzelni, hogyha valaki ezzel előállna, akkor hinne neki. De ugyanakkor én azt mondom, hogy épp ezért gondolom azt, hogy azt az országos szintet, le kell vinni egy alacsonyabb szintre. Tehát én azért mondom, én ezt a helyi gazdaságban nagyon hiszek a helyi viszonyokban. Tehát például van is egy tapasztalatom erre, itt a nagy sötétségben van egy pozitív tapasztalatom, amikor csináljuk ezeket az integrált városvárosi stratégiákat. Ez eddig, csinál, ahol én ezeket dolgoztam, mondjuk tíz alatt van, de, de, de ismerem a többi viszonyok az országban, mindenhol csont nélkül megy át a, a képviselőtestületeken. Mert ezek mindegyik hosszú távú, mindegyik, tehát Óriási ellenérdek van, hogy a másikat megbuktassa és kimutassa azt, hogy ez e, ilyen rágalmas, stb. De mégiscsak az az érdek, hogy az elkerülő út itt megépüljön. Tehát én azt gondolom, hogy valami alapminimum, miközben állandóan egymást furkáják, és sajnos rajtunk csat az ostos, mert a minimális pénzekért kell elvállalni, hogy már le akarják fejdezni magukat, hogy ők nem fognak semmiféle korrupció mikékkában se kerülni, de ezt, ezt mondom. Tehát én mindig meg is lepődöm ezen. És a végén még el is jönnek kölcsönösen, hogy ők is hozzáteszik magukat, mert azt remérgető hogy majd ő fogja folytatni. De ez egy kis szegmest, és azt gondolom, hogy egy olyan lépcső, amit szerintem nagyon kell ápolni. És a mi ez fontos. Tehát annak mondom, hogy ezt terjeszteni kell, de én tényleg azt gondolom, hogy hogy tehát ez a típusú dolog, hogy ez, ez a hatalmi morálba átmenjen, én, én ez nagyon lassú folyamat Épp azért, mert immoralit, tehát adugsága épült egy korábbi rendszer, amelyeknek az volt a morális központjában. És ez ennek a megváltoztatása, ez, ez borzasztó nagy gond. Tehát, hogyha mi ezt elfogadjuk, akkor is abban a pillanatban, amikor cselekednünk kell, amikor mi fogunk valamilyen magánkezdeményezés között dönteni, már a saját érdekeink szerint fogunk cselekedni. Miközben a másik is morálisan tiszta. De mégis nekem más lesz az érdekem. Az olcsóbbat fogom választani adott esetben. Ugye mi is hányszor megbicsaklunk, hogy inkább választunk egy olcsóbb, rosszabbat, mert, mert, mert azt mondjuk, hogy kevesebb a pénz, vagy jobban vigyázok rá. Tehát ez egy, ez egy nagyon cizarál dolog, hogy mi lesz ez az érték, és mondom, ez, ez olyan hosszú dolog. Ez a brossóra 20 évvel ezelőtt készült. 20 évünk lett volna rá, hogy ebben az irányban, tehát a, a, a, a morális gazdasági és társadalom irányában elindult. Nem olvasta el a kutya se én rajtam kívül, tehát ez a húsz év elveszett, egészen másfelé lehetett volna elindulni, hogyha ezt elolvassák. Mert Béla, ami, ami, ami te mondasz, hogy mindenki a, a, a, a saját magának kapar, kaparkúrta neked is lesz, ez természetesen abszolút igazságá válik egy olyan társadalomban, amely társadalom bünteti a szolidaritást. Tehát a mai magyar társadalomban semmi értelme másképpen viselkedni. Csúnyán ráfizet az, aki nem önző. Ilyen szabályrendszer alakult ki ma Magyarországon, de egy a lényeg. Vége. Ennek az országnak ezzel a, ez a gondolkodással vége, kérem, és nem, nem 20-30 vagy 30 év múlva, ö, a eléggé egyetétőbb prognózisok szerint, hogyha 5-6 éven belül nem tudunk rendet rakni, akkor Magyarországot el lehet felejteni. Tehát 20 évünk elveszett. 20 évünk elveszett. Ö, Egészen máshogy tartatnánk, hogyha e, ezt komolyan vezet, még egyszer mondom, 20 éve is lehetett volna ezt olvasni. Senki sem tudott. Én azt gondolom egyébként, hogy, tehát az, hogy ez az önzés ennyire totálissá vált, az én azt gondolom, hogy pont azzal a közösséggel való visszaél, a totális visszaélésnek a következménye. Tehát az, hogy nem hisznek abban, hát, ugye a gyerekkorunk ez, ez, erről szólt, hogy hogy a közösségért, építő táborokba járkáltunk, ingyen dolgoztunk, még mai napig is, ez még érezzük ennek a hatását, nem tudjuk megállítani, hogy mennyit kérjünk egy munkáért, mert ez nem alakult ki. Tehát, oda akartam kiugadni, hogy... tehát ez igen, a, ez ez a mikoroszájánkra jellemző, igen. hogy fogalmunk sincs, hogy mennyit nem, kérjünk. Igen, egy, nem merjük egy azt 20, mondani. 20, egy az megkéri az árát, tudja, hogy mi van mi meg... Most, most dolgozunk egy olyan munkán, amelyiknek mm -hmm. a... A, csak a telek értéke, majdnem 20 milliárd. A, a beruházási értéke a legkisebb mértékben is csak már távlatban, tehát mi ha beépül 150 milliárd, és el nem is mondom, hogy mennyire csináljuk mi ennek a fejlesztési tanulmányt. Tehát nem azt mondom, hogy fél százalék vagy egy százalék, hanem nem is, hogy van -e olyan százalék a felosztás. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy tehát az, az, hogy lement az önzésig, ez gyakorlatilag nem más, mint a, ez a kiéjesztetésnek a pillanata. Tehát ugye, amikor őrkény írja ezt valahol nagyon jól, amikor a háborús viszonyokban, hogy, hogy hová megy le akkor, amikor már nincs innivaló, nincs kenyér. Tehát hogy hogy, hogy hogy szeletelődik föl a korábban borzasztó társaságot összetartó morál, akkor, amikor nem, meg ugye rengeteg ilyen történet van hajötörőtekről, mi egy generális hajótörést szenvedünk. De én azt gondolom egyébként, hogy a hogy ugye mindig keresem a pozitív oldalakat, tehát az önzésben van pozitív, van erő, tehát van egy öntudat, van egy nem föladás. És azt gondolom, hogy minden közösség az, az egyén érdeken fog fölépülni, és akkor, hogyha az kölcsönösen, kölcsönösen megírja a másiknak is. És hogyha ezek szép lassan összeoldódnak, és egyre több keresztül el, akkor jön létre az a háló. Itt, itt volt egy olyan Egyszer még korábban, néhány évvel ezelőtt tartottam a, a Erdély erőtemplomokról egy ilyen uh -huh. kis rövid előadást, pont ezért hoztam ezt példának. Akkor, hogy nekem ez egy ideál. Az erőtemplomos közösségek, ahol a, a hit, az erő, a védelem, az élelem, hát és csak a közkorú Nagyon komoly vallásos. Magát így van, volt egy morális alapja. Aminek, de az a lényeg, hogy mindenkinek meg volt a helye, és aki, aki ott azt nem teljesítette, az, az azt mondanám, hogy te Harakrit követette el, mert olyan mértékű bestircsapot követette. Pont ez a... De senki nem kérte tőle elvileg számon, csak kialakulta azt, hogy ha te nem ő nem teszed hozzá a magad kis húsdarabkáját, tojásdarabkáját a közösbe, ha te nem ápolod azt a várfalat, a te de hol van nálunk a közös hit? Itt, itt mindenki, mindenki maga küzd, küzd ezért de de az, a dolgért. Tudod, ére, annak kialakulása nagyon minden... fontos, hogy köztulajdonon alapult ki. A Oké, okay, csak hogy folytatódjon nézzé, miközben az időkből kinesunk. A következő hogy... ez érdekes igen. ez a példa, amit a Béla felhívott. Egy bankember egy ilyen tranzakciónak a lebonításán simán elkéri az 5%-ot. Ez, ez az ötszázalék, ebben az esetben nem Egy tudom hány milliárd, nem, nem tudom hány milliárd, milliárd, forint lenne. Most mi, miért van ez a különbség, miért van az, hogy a tervezői pufa bagójét csinálja meg a voltaképpen nagyobb ráforítás, igenis, és nagyobb szellemi tartalmat hordozó munkát, mert azért végül is ennek a pénzügyi összeállításai rutin feladat összerakni pán A tervezői munkája nagyon komoly feladat és mégis tervező bagóta. Roppant egyszerű. Azért van, mert a pénzügyi szektor szervezett a tervezés szektor pedig szervezetlen. Ilyen egyszerű. Ennyi a különbség. Magyarul nincs benne összetartás? Igen, igen. Igen, igen. Tapasztaló, hogy érdekek. Nehogy a másik is a Na, De akkor hiába akkor állapítjuk meg tényként, hogy egyéni érdek így, meg az egyéni érdek önmagába véve nem hoz létre pozitívat, ha nincs mögött egy, egy erkölcsi Ha valaki csak a saját érdekét ö, tartja szem előtt, akkor az a saját érdeke ellen cselekszik. De ugye az ember nem tudja a saját maga javait egyedül előállítani. Tehát mindenképpen társulnia kell. Van egy társulás, és az egészben van egy, hogy mondjam, egy gazdaságon kívüli amit egyszerűen nem lehet figyelmen kívül adni, mert az egész omlik össze. Az az, az építész tervező, aki bevállalja uh, az előírt szabályok alatt 10%-kal a munkát is röjög a markába, hogy elütött a vetélytársát a megbízástól, ez a tervező a következő hónapban szembe fog találkozni azzal, hogy egy másik pofa ő alá 10%-ot egy normális országban az és ilyen ért a, a kamara kizárja Igen. és megfosztja a tervővést. És igazsú. ennek utána mi a következménye, hogy öt év múlva ö, egyre silányabb terveket adnak bagóért, -e? és az egész... Egyértelmű. És végül még aki fizet érte, az is borzasztó rosszul jár. És, és ő a... a néhány ezerlik megtakarításon fog, fog súlyos milliárdokat veszíteni. Elmondok-e nagy tanulságúzását? Egyszer indultunk egy... És történt. akkor itt ez a kérdés, hogy akkor most érdemes-e megfizetni azt, aminek értéke van. És egy ha. olyan társadalom, mint nálunk, hogy mindenki csak a holnapot nézi, és nem, nem tudja azt mondani, hogy oké, okay, most megtakarítok <haz> valamit, és inkább megveszek egy, egy jobb dolgot, és inkább nem cigizem el, nem iszom el, nem tudom, mit meg de egészen ugye most lemegyek a polgár szintjére, és inkább veszek egy jobb minőségű valamit, mint egy vacakot, csak azért, hogy inkább várok két évet rá, és nem fogok egy kölcsönt fölvenni, és a többsége. De ez, ehhez mind, mind egyfajta olyan nyugodtabb ö, szemlélet szükséges, hogy ő átlássa azt, hogy igen, de így fog működni, és úgy meg nem. De az emberek ezt nem látják át, mert mert, mert erre nem, ezt nem tanulták meg? Az a furcsa helyzet alakult ki Magyarországon, hogy annak van értéke, ami pénzbe kerül, és annál több értéke van, minél több pénzbe kerül. Tehát ez a maradjunk az előző példánál. Tekintettel arra, hogy ez a bankár elkért a munkájáért egy milliárd forintot, ez egy nagyon értékes és nagyon szükséges dolog. Az a hülye tervező, hogy kéntreágot 300 ezer megcsinálni, az egy, egy kalap űrüléket nem ér csak, mert ugye mit ér az, ami 30 ezer forintot kell fizetni érte. Tehát tulajdonképpen itt az történt, hogy az értékrend annyira átállt a, a, a pénzbeli értékelésre, hogy meg egyenesen abszurd, mert abszolút mérszívé vált az, hogy ami sokból kerül az, az értékes. Hogy, hogy pontosan mi a, a ráfektett munka, mi a tényleges érték, az itt már teljesen elveszett ebből a szemléletből. Szerintem akkor most te az ideje, hogy akkor tovább lépjünk. Igen. Hát a következő, még, na mindegy, menjünk tovább. A, a, a következő passzúcs így hangzik. Nem szabad megengedni, hogy a tulajdon és az érdek nyomása szociális fenyegetésé fajul. Monopólium ellenes törvényekkel, progreszív adókkal, a termelés minden ágazatában szabályozni kell a mértéktelen növekedést. A bankokra, mint a pénzügyi élet operatív központjaira van szükség. Nem szabad hagyni, hogy Uzsora intézetté nőjék ki magukat és az élet uraival váljanak. Én nagyon fontos gondolat, most a, megint a végénről indítok a bankokkal kapcsolatban, hogy a bankok... ...nak lenne ugyan szerepük, csak nem azt töltik be. Tehát pont az ölenkezőt csinálják, mert nem jövő Nézzük meg, mi az a bank. A, a bank zátony, alapesekben a, a következőt jelentő. Azt jelenti, azt jelenti, hogy hogy bemegy a János bácsi a, a bankáról, és azt mondja, hogy hát, kedves bankárul, úr, szeretném a vállalkozásomat, szükségem lenne hozzá 10 millió forintra. Rendben van, János bácsi mondja neki a bankár, itt a 10 millió forint fizet érte 5%-amatot. Na de honnan van a bankárnek ez a pénze? Onnan, hogy tegnap bejött a Feri bácsi és azt mondta, hogy kedves bankár úr, én nekem van dugiban 10 millió forintom, szeretném, hogy valami hasznomat is, is látná ez a dolog, úgyhogy nem tudna kezelésbe venni ezt a pénzt. Hogyne ne szívesen kezésbe veszem, ö, ö, ö, fizetek érte 3%-ot. Na jó van, egye fele. 3% Na, Most a következő. A bankár ebből él. Ezt úgy hívják, hogy kamatrés. A 500 és 300 között van 2%, és ez a 2% az, megvan a bankárnak a haszna. Meg a kockázatlan, hogy Ez a jó mindegy, Cs csak pénzekért mondtam, így működött a bank, addig, amíg bankét működött. Ma már egyáltalán nem így működik. Látható a dologban a nyitja. Ez a, ez a rendszer azért működhet, mert a János bácsi, aki fölvet a 10 millió forintot, üzletik a fogva, tudja, hogy ezt a, a 5 os kamatot ő ki is fogja tudni termelni. Tehát végelemében ennek a banknak, a klasszikus banknak a munkája függ attól, hogy a gazdaság hogyan működik. Ugye jó üzleti terve csinálta János bácsi, ki tudja hozni belőle úgy, hogy még a maga haszna is megvan, ki tudja belőle hozni, 500 5%-os törlesztés, megy a gazdaság, megvan a bankának is a haszna. Most kérem, abban a pillanatban, mint a bank nem finanszírozza a gazdaságot, mint hogy Magyarországon egyáltalán nem. A magyar bankok egyáltalán nem finanszíroznak egyáltalán a magyar gazdaságot, nem is tudják finanszírozni, kérem, ilyen 10, -10 os kamatokat nincsen a gazdaság amely ki tudna termelni. Tehát a bankok nem ebből élnek a következőképpen a Magyarországon működő bankokat nem is lehet bankoknak nevezni. Itt valami egészen más van szó, egészen félelmetes, több ezer milliárd forintot szivatúznak ki az állmazhatási renden keresztül. A, de most ezzel ez rémtörténetben nem akarok belevenni. Egy a lényeg, hogy nagyjából azért látható, hogy a magyar nyomorúságnak, amiben élünk, a a legfőbb kiindulási pontja az a magyar bakrendszer, amiben lényegében imáron 25 vagy 30 év volt a senki, nem mer beletekinteni. A dolog úgy kezdődött el a 80-as évek közepén, hogy Fekete János, a Magyar Nemzeti Bank általános elnök helyettese, fölvett és elküldött 10 milliárd dollárt, úgyhogy senkinek nem volt beleszólása, hogy, hogy mire költötte, hogyan vette és mire költötte. Senki, még maga a Kádár János sem vett beleszólni ebbe a dologba. Tehát lényegében a Magyar Nemzeti Bankot Fekete János magánbankjaként kezelte, senki se tudja, hogy hogyan indult el. Ez. Azóta persze messze túl vagyunk ezen a a 10 milliárd orán, sokkal, de sokkal több az adóságunk, de egy a lényeg, ekkor megszokta a magyar vezetés, hogy ö, ja Istenem, nem szabad beleszólni a bank működésébe, nem is szólnak bele. Ilyen módon ö, a Magyarország legfontosabb gazdasági szervezete mindent, politikai és másépp kontrollról kikerült. Tehát lényegében ez a szféra azt csinál, amit akar ezer milliárdokat fizettek ki bankkonszolidációkra, folyamatosan töltik fel a bankoknak a hiányait. Egészen félremetes, hogy, hogy a pénzügyi szférán keresztül mi történt. Most lényeg az, hogy a pénzügyi szférának, még egyszer mondom, legalább 25 év óta semmiféle elnőlése nincsen. Egy példát én is mondanék, hogy magát kedvezményesnek hirdető, nem mondom meg melyik, mert reklámos senkinek nem akarok mondani, lakást akarék, ha fel akar venni az ember hitelt három éves futamidőre, akkor a futamidő végén az eredeti össze egy 43 százvédékán többet kell fizetni, és ehhez még járulékos költségek, mindenfélek jönnek, abban költségek, gyakorlatilag 50% három éves futamidő alatt. Ez a tény. És ez nem valami uh, magánúzsadás, hanem egy magát kedvezményesnek hirdető pénzintézet. De gondolj el azt, hogy a, tehát a mostani bankmonopóliumok, az egy korábbi szuper bankmonopóliumon jöttek létre. Tehát miért, miért osztottak volna föl, Tehát ez ugyanannak a rendszernek a folytatása, csak most ezt nem szocialista állami banknak nevezik, hanem egy más banknak nevezik. Tehát én azt gondolom, hogy ennek ellenére tehát, már oligopolium van, nem, azért nem egy személyben van ugye, egy állami tulajdonos, vagy egy pártállami tulajdonos, aki vezet egy ilyen nagy bankot, de én azt gondolom, megint az a kérdés, hogy ki fogja ezt, a, ezt megtenni? Tehát ugye, hogyha mint a tulajdonos érdeknyomása a szociális hát, hegyeketésé ne váljon, tehát az elén hát, ugye azt Ez az, amire azt gondolom, hogy ez egy tipikusan egy, egy állam által eldönthető ügy. De ki mert állam, itt nem, állam a szem, tehát ott, hát ott nem, lévő nem. személyek lesznek, tehát aki olyan helyzide fog kerülni, hát hogy ő, múl várja, ez várja az az a, nem megmond, megmondom, létrehozni. de nem, nem csak erről van szó szerintem, ha már a bankoknál tartunk, hanem abból a sokfajta részvény, árfolyam, járulékos üzletek, a, a, a, a, csatolt üzletek, ami, ami végül is rövid távon a, a, a, a két év ezelőtti pénzügyi válságot kirobbantotta. Amiknek az, az eredménye, hogy, hogy a pénzből próbáltak pénzt csinálni mindenfajta érték nélkül, de már annyira átételesen, ez matematika gyakorlatilag, és, és egy, egy most nagyon vázatosan, és nagyon egyszerű mondom, egyfajta, hát szerencsejáték szerencse játék keretében működtetett valami, ahol, ahol gyakorlatilag mondjuk egy, egy valuta árfolyama mondjuk ingadozik naponta fölle, és én abból a különbségből csinálok amit az valódi pénz, az valódi pénz, amit én valóban be tudok rakni a izébe, és én azt adom kölcsön. Hát az, az egész egy annyira irreális dolog, hogy Teljesen. ezt egyszerűen egy, egy államnak azt kell, hogy itt ez a bank, ezt itt nem csinálhatja. Kész vége. Klasszikus banki műleteket csinálhat, és bizonyos dolgokat még nem csinálhatja, mert gyakorlatilag szédzilálja vele a gazdaságot. Hiába neki, ők, mint elkülönült gazdálkodó, ö, látszólag nyerességes, mert valannak kiszedi a pénzt. Na most a, Miközben másút probléma, probléma a ilyen generál... következő, ezeket a szabályokat kizarog az államhatalom hozhatja meg, azt hiszem senki előtt nem vitás. De a helyzet azért sokkal súlyosabb, mint 20 évvel ezelőtt, mert vegyük tudomásul, hogy ezek a mindenféle gazdasági pénzügyi és egyéb monopóliumok irtolatos hatalmat jelentenek ma már Magyarországon. Gyakorlatilag elmondta, hogy kizarog nekik van pénzük. Ö, ö, tehát az a maroknyi ember, azok tényleges emberek, akik ezt a hatalmat gyakorolják, azok lényegében vétójoggal rendelkeznek minden magyarországi történet fölött. Nagyjából úgy tűnik, hogy egy-egy politikusnak vagy politikai pártnak akkor törik ki a nyakát, amikor csak akarják. Mm. Minden hatalom az ő végét. Tehát ennek, ennek, ennek a Magyarországon kialakult rendszernek voltaképpen bozottan kevés köze van már a népakarathoz, mert egyáltalán nem attól függ egy kormány működése, hogy mi volna jó a népnek, hanem attól, hogy mi volna jó a monopóliumoknak. Most a helyzet az, hogy ezen a, ezen a helyzeten e, e, elvileg segíthet akkor egy kormány, hogyha rendkívül széleskörű társadalmi támogatottsága van. Tehát hogyha, hogyha nem fenyeget az a veszély, hogy a megsértett monopólium fel tudja borítani a Most A probléma viszont éppen az, hogy, hogy a, a 1990-ben elindult új rendszer az első pillanatból fogva ezt a lehetséges társadalmi hátterét eljátszotta. Ö, és ennek következtében ö, valamennyi magyar kormány a rendszerlátás óta többé vagy kevésbé ki van szolgáltatva a gazdasági hatalom tényleges birtokosainak. És most ebből a pillanatban föl kell lépni egy olyan politikával, amelyik... Mm. Ö, ö, Egyrészt kénytelen ezeknek a monopólnak engedelmeskedni, másrészt pedig kénytelen őket mégis korlátozni egészen az ország megmaradás érdekében. Hát egy igazi kötéltánc, hogy egy kormány miképpen tud ezzel a feladatot megbírkozni, azt én igazán nem tudom. De mindeset nem árt, hogyha tudjuk, hogy ez a mindenkori magyar kormányok dilemmája, úgy zárójelben téve ezt maguknak köszönhetjük ezt a helyzetet. Hát aztán van még egy dolog, amit ne felejtsünk el, de ez még nehezebb és ország, euh, még euh, hogy mondjam, ez kevésbé látványos, tehát nem olyan szervezett módja a megoldásnak, hogy az emberek az életmódjukon olyan módon változtatnak, hogy minél kevésbé vegyék igénybe azokat az úgynevezett szolgáltatásokat, amit a monopóliumoktól kapnak. Ha az én vágyaim, a fogyasztásom alapvetően ezekre alapszik, akkor borzasztóan rosszul fog érinteni az, hogyha én azokat nem kaphatom meg, de ha én megpróbálok megelégedni annyiban, amin itt hitel nélkül elérhetek, ö, megpróbálok ö, ö, olyan dolgokat szerezni, amik, ö, amik ö, elérhetők, és, és, ö, és esetleg lemondok a legmodernebbről, vagy a legújabbról, vagy valahol az életemet egyszerűsítem, ami nagyon sokszor Tulajdonképpen visszalépést is jelenthet a, a technikai csodák irányából, akkor ki is vonhatom magam ebből a körből. És vannak emberek, akik ezt komolyan csinálják, megpróbálnak, de társadalmi szinten ez a védekezés nem ö, indult be, már pedig tulajdonképpen egy monopóliummal, vagy egy gazdasági erőfölényel csak a fogyasztó, mert mint fogyasztóként lépünk fel a bankkal szemben is, mi fogyasztók vagyunk, csak akkor tud lépni, hogyha én nem megszűnök fogyasztónak lenni az ő számára. Én ja. azt gondolom, hogy ez a kétoldalról jövő... Abban a például összeomlik. A valamit ki kell találnia, jövő. és meg fog, hirtelen erkölcsös, és hunny, meghunyászkodik, mert, mert, mert ki fogja találni, hogy akkor, hogy járja a kedvembe. Én is azt gondolom, hogy ez a két oldalról jövő szorítás lehet, de ez is nagyon időigényes, tehát az, hogy Igen. mi tudatosan azt vásárolok, ami helyi termék, ami mm. magyar termék, stb. stb. Másokra egyetértek a Bannival, hogy valóban ez egy csak nagyon nagy legitimitású vezetés tud ilyet megtenni. Ugye van a, van a, nem tudom, emlékeztek rá a Gladiátor című filmben, van egy kult jelenet, amikor ugye a, a császárral szemben akar már föllépni, vagy kénytelen fölépni, ugye a Gladiátor, és ott van benne a küzdőtéren, és akkor azon gondolkodik, hát hogy, tudja, hogy tudja, hogy tudja a császárral szemben, a szemben, aki ugye őt ki akarja ott nyírni. És akkor azt mondja neki, az ő edzője, most a mai szóval élve, hogy ha a közönséget, a romaiakat és valóban így is volt, ugye népszerű lett, magamért a római épet és így ő a császárság monopóliumát, most ugye ez egy film erejéig, tudta korlátozni. Tehát én is azt gondolom, hogy ezeket a monopóliumokat csak egy... Tehát azt azt nem lehet várni, hogy egy, egy hatalmi monopólium az föl fogja osztani más monopóliumoknak, mert ugye az, az ő barátjai vagy az asztriumat ki fogja cserélni. De akkor amikor egy, egy tehát hogy mi a hatalom van, a nép monopoli áll szemben, tehát a nép akarattal szemben, azt már nehezebb megtenni, de én el is azt mondom, hogy ez egy lassú folyamat, hogy az elmúlt húsz hát hús évben... Hát mi a sebességről most azt hiszem egyáltalán igen, nem, nem Én gondolom, hogy a húsz év alatt nagyon nagy pályát játszottunk ha, be. Ha volt húsz év, de nem lehet tévedni, egyszer... akkor egy-két hónap még van változtatni, vagy egy-két évünk. De most gondolj azt, hogy a, ez is egy kedvenc hasonló, hogy a kreszt, a, kressz, a kressz az hogy alakult ki? Hát hihetetlen véradjátok árá. Pedig mondhatnánk azt, hogy hogy az, most kresztik, hogy hát, mi nem találták, ez lehet, hogy volt is, biztos, hogy találnak a könyvtárosok egy alakot, aki kitalálta volna a mai közlekedési rendszer, de nem, ez, ha tömegszerencsétlenség van a keresztítődésben, akkor bevezetik a lámpát, jobbkészabát, rendőr, stb. Ha még tovább, tovább sebességkorlátozás, tehát sajnos ez egy ilyen, ilyen mifaj, tehát akármennyi ez a tragédia, az mi életjünk bejátsó. Mondjuk, te... mondjuk tovább kéne lépni, mert nem Igen. tökéletesen Igen. jó például a közlekedés, mert az jönnöm, hogy nem tömegszerencsétlenség árány lett, hanem, hanem a szerencsétlenkedések rájöttek mondjuk a kereszteződésnek, amikor találkoztak, hogy hát most nem tudjuk, hogy akkor most mit csináljunk, és akkor inkább hozunk egy szabályt, mert azért annyira hülyék nem voltak szerintem, hogy ö, teljes sebességgel mindenáron keresztül menjenek, és összeütközzenek. Inkább a, a, a csetlés botlás hozta meg a Sámos dolgokat. Órgási, több milliós áldozatai. Hogy... Van van? Van egy ősi egy kínai közmondás, ami így hangzik, hogy a tízezer mérföldes út is az első lépéssel kezd. Igen. És Fél, mi most az első akar. lépéseknek vagyunk sajnos, de ezt kénytelenek vagyunk. Igen. Na no, akkor írjuk megint itt a megint idézek. Nem adhatjuk el nyakló nélkül a külföldi kapitalistáknak sem a földünket, sem a mélyének a kincseit, sem az erdőségünket. Veszélyes elgondolás ha amit a belső zíruzavar elpusztított, a külföldi tőke révén akarjuk megmenteni. Nem szabad olyan feltételekkel becsalogatni a tőkét, amelyek az ő számára kedvezőek, a mi számunkra pedig megalázóak, mondván, gyertek, csak uralkodjatok rajtunk. Ezt a kiárusítást később nem lehet jóvá tenni, gyarmattá válunk. A külföldi tőkét szilárd mederbe terelve kell beengedni, hogy a gazdasági megélénkülést, amelyet magával hoz, ne csapja agyon, se a kivit haszonnal, se a természeti környezetünk tönkretételével. Láthatjuk, hogy a japánok nem külföldi vérátömlesztéssel emelkedtek ki a mélyből, hanem saját munkaerkölcsük révén. Itt van az erkőszó a végén. És ezt beszélt a korejakról is, Na most egy, egy jó a, a japánokról volna egy megjeldezni való. A második világkabor után Japán lényegében egy, egy majdnem földi ország volt, megsemmisült, lényegében teljes a külkapcsolatai, minden egyéb nulláról kellett kezdeni. A japánok olyan módon kezdték nulláról, hogy közismert a japán munkerő szorgalma és a lelkismeretessége, és Japánban nagyon alacsony volt az életszínvonal, nagyon igénytenek voltak az emberek. A ipar azzal kezdett felzárul, hogy felismerte, hogy ez a világgazdaság a világháború után immár a teljes szabadverseny alapján fog működni. Tehát ennek alapján a japánok elkezdtek olcsó kis bóvrészről iparcikkeket gyártani nagyon olcsó zsebrádiót, meg nuntó micsodákat. Ezeknek műszaki színvonal nem volt valami túlságosan nagy, de nagyon sokat el lehetett adni az olcsóság miatt belőle. Olcsóságot pedig azt tette lehetővé, hogy nagyon keveset kellett fizetni a japán munkásoknak. Tehát magyarul nagyon nagy extra profittal e, e, fejződő be egy, egy ilyen termési ciklus. Na no most, ez az extra profit pedig felhalmazódott. A, a, a japán egyre gazdagabb és gazdagabb lett. A japán munkaerőért egyre többet és többet kellett fizetni. Most már ott tart a dolog, hogy Japánban dolgozik a Földkereség robotjainak a 95%-a. -a. Hihetetlen, nagyon drága a munkaerő Japánban, sokkal többet ér robotizálni a munkát. Japánok nem úgy reagáltak a munkaerő hiányra, mint a hülye Európa, hogy behozták a vendégmunkásokat, nem hoztak be senkit, megoldják saját erőből, megoldják robotokkal. Na no most hát ilyen módon emelkedett ki, Japán is hangsúlyoznám a dologból, a kezdetben állt az orsó munkerő. Na no most, hasonlítsuk össze Magyarországgal. A magyar munkaerő is kezdetben nagyon olcsó volt, már a szociálisban is tulajdonképpen igen olcsó volt nemzetközi összehasonlításban. A rendszerváltáskor aztán még erre is rátetek egy lapáttal, a, munka, a magyar munkaerő ára legalább 30%-kal csökkent a rendszerváltás következtében. Tehát igen olcsó lett és egy nagy komparatív erőnt jelentett volna a számunkra. Nézzük meg, a összehasonlítást, nézzük meg, hogy 20 év múlva, 45-20 év múlva, 965-ben hol tartott már Japán. Nekünk is húsz évünk volt arra, hogy az olcsó munkerővel gazdálkodjunk. Hol tart most Magyarországon? Mi hasznunk támadt az olcsó A világon semmi. Miért nem? Azért, mert az így ebből az extra profitot Japán felhasználta a saját gazdaságának a bővítése. Mi pedig nem használtuk fel egyáltalán semmire. Nem is használhattuk fel. Ugyanis ez a profit nem olyan profitunk volt, hanem beérkezett multinacionalis nagyvállati. Aki annak rendje módja szerint ki is vitte innen. Ez minden joga megvolt neki természetszerűleg. Csak azt a gazdaságú politikát, amelyek ezt lehetővé tette, azt lényegében el kell marasztalnunk, mert tulajdonképpen elment húsz évünk úgy, hogy Magyarország egyre szegényebb és szegényebb lett. Ez alatt a húsz év alatt, mint láthattuk, Japán egyre gazdagabb és gazdagabb. Tehát mi ellenkező irányba mentünk, fordítva ültünk a lóra, hát, és... Maradt ennek is eredménye, mert... A munkanélküliség az kifejezetten ennek a, az egyik eredménye, hogy idejön valaki, dolgozik egy ideig, és utána, amikor neki már nem gazdaságos, akkor elmegy. És itt hagyja azokat az embereket, akik nem voltak fölkészítve semmire, és máshoz sem tudnak érteni csak ahhoz, hogy egy, egy, egy ilyen nyárban esetleg dolgozhassanak. És a gyakorlatilag szellemileg ki lett fosztva, a, a... Anélkül, hogy persze azt mondanám, hogy valaki ilyen értelemben ki akarta volna fosztani az embereket, hanem ez, ez, én azt mondom, ez a tudatlanságnak a tombolása. Ez a, a, a kapitős nagyvállal az önérdekei szerint mozol, ezért szemrányást tenni neki semmi értelme nincsen, nem is volna jogos tulajdonképpen. Neki az az értek, hogy a tájféle... De az állam részéről De... már jogos a szemrányás, mert az államnak pont a... erre vigyáznia kellett Pontos, volna. Pontosan, erről van szó. Szóval az állam kell amiknek erre vigyáznia kellett volna, természetesen, természetesen, hát, Nagyon sok gondolat volt, megint visszatérnek arra, indultunk, tehát ugye az, hogy a független polgár és a tulajdon összefügg. Tehát akkor mi mondjuk azt, hogy, és ugye a morál is, mert ebből elindul a morál, tehát akkor ugye, amikor megint visszatérnek, hogy 96%-os álmi tulajdonban ki voltunk, semmi az a függő állampolgára voltunk, nem függetlenek, azokta nem lehet elvárni, hogy függetlenként viselkedjen, mintha lenne tulajdona. Tulajdonával sem tud mit kezdeni. Tehát a visszatérve a Japánra, tehát én azt gondolom, hogy Japán, ugye független ország volt. Magyarország nem volt az, tehát ugye ezt, ezt is mindig el... Csinkofáért a Bajország, abszolút nem volt egy független állam, ugye 45 után. Hát azért annyira, mint, 90, 50, annyira mint, mint Japán azért volt csak független, mint 45 után Japán. Mondom, Bia, most én a 90, 90 utáni dolgokat hoztam, fel, ne 40. Jó, csak 90 után nem, nem cserédődt le a lakosság, tehát nem volt itt egy 10 milliós népesség csele. Tehát 10 milliós ember ment tovább. Megvoltak azoknak a hatalmi monopólium vezetői, akik korlátlan hatalmat, 96%-os hatalommal rendelkeztek, ez néhány tízezer ember. Ezek az emberek nem vonultak ki, nem emigrálódtak, és nem tettek egyéb hát ez, ez egy ez szatjuk, hogy ők ebben a kérdésben Tehát most ők, ők, fognak ők rossz dönteni. Azok fognak akik akkor is függő viszonyban voltak, azok fognak dönteni, monopól helyzetekről. Akkor ők nem, nem fogják ezt, ezt a... egy pillanatra álljunk meg, mert, még, mert nagyon tovább még, még, még kiszennek az időből, hogy, hogy hát most az, hogy mi volt 90-ben, már az is mindegy, mert most 2010-ben, vagy 11-ben, vagy 12-ben, vagy akárhánykor is el lehet kezdeni valamit másképpen Ulyan. csinálni. Úgyabb a helyzetben vagyunk most, Éppen, És mi ehhez szeretnénk, mi szeretnénk De, gondolatokkal hozzájárulni, hogy hát ha máshogy, akkor mégis mi lenne az a másik? Sőt, én igen, annyiban tartom a rosszabb helyzetnek, hogy, hogy most már nincs közvagyon. Ugye Magyarországon van, van Európában a legkisebb közvagyon, tehát 10000 alatt van. Tehát én azt gondolom, hogy ha lehet tanácsokat osztogatni, hogy én azt gondolom, hogy egy újra közvagyonosítási program, egy újra népesedési program, egy önfenntartó település, házat képítését. ezeket tartom legalább, a megújuló energia, a helyi energia, a helyi élelmiszer, a helyi piac. Én ezeket tartom a, a kulcskérdéseknek. Sőt, azt mondom, amíg ezek nem mindenki létreadik, tovább fog erodálódni Magyarország. Tehát ez fogja létrehozni azt az egyéni kis tulajdont, ami a helyi köztulajdonnal tud párban az igazi PPP megoldása, Azért hoztam én ezt az előtemplomos településeket, ott ez ideális állapot volt, és megjegyzem, hogy ott is mindent bírtak, ugye nem volt az a kiéjszetés, meg többszörös, több tízszeres túlerő, amelyik meg tudta volna őket, le tudté, tudta volna őket kényszeríteni. Mit kellett csinálni? El kellett venni a tulajdonukat és az autonómiájukat. És ottok azt mondták 800 év után ugye a erdélyi század, hogy akkor hazamegyünk. És 800 év után hazamentek. Csak ennyit kellett, a tulajdon kellett elvenni és az autonómiát. Mint hogy itt is hivatkozunk, hogy a saját tulajdon van független a polgárban a jogállam. Ma meg két bekezdésünk van. Nem, mi lesz még nagyobb? Egy mondat itt a százokra, a szászok nem mentek haza, a százoknak szászok, Erdély volt a hazájuk, a százokat elkergették onnantól, hogy A másik kérdés, hogy nem volt hitük se. A, a Ezt ez idézjelben mondtam, tehát a... azt, hogy nem volt maradásuk. Nem tehát, volt maradás tehát maradás hogy azt mondják, hogy mennyel, korábban is fölkirálták nekik, hogy, sőt, hogy az erdélyi magyar uralfédelmek is próbálkoztak a mennyi nem sok sikerrel. Hát akkor nézzük tovább, Foggyanyi meg kell tanulnunk becsülni és megkülönböztetni a harácsolóktól, közpénzesektől, a közigazgatási... A kenőpénzesektől. A kenőpénzesektől. A közigazgatási a, a, a az egészséges, becsületes, okos magánkereskedelmet. Hát az önmagáért beszél. Igen, de tudod, mi a nehézség, hogy... hogy Mindenki nagyon jónak mutatja magát, tehát amikor ezt nekem vagy akárkinek mondjuk az utcán megálltak valamit, hogy ugyan meg tudod különböztetni, akkor, akkor mindenki nagyon erkölcsösnek fog kinézni, mert a propagandában mindenki egyformája. Ez most annyi, azért, annyival is tehát aktuálisabb. Tehát valamilyen kritériumokat most, meg kell tanulnunk nem, ahhoz, én, hogy tesztelni tudjuk azt, hogy akkor ez, ez tényleg olyan-e vagy sem annyi vagy ez, ami itt elhangzott, hogy tulajdonképpen az utóbbi időszaknak csontváz kipottyanásai mutatják meg, hogy itt tömeges üzemszerű korrupció uh -huh. alapján működött a gazdaság, szóval egészen elképesztő a mértékig ment ez el, és még nem látjuk a végét. Magyar Magyarország lezűlése az elmúlt néhány évben egészen példátlan mértékű és példátlan gyors, erre már vannak tanulmányok is korrupciókutató intézetnek a megalapításai. Itt már dél amerikára példázottak még ezelőtt jó pár évvel, de most itt már szó lehet. sincsen Dél-Amerikáról. A lesötételben Afrikára rendelkezett most majd. Egészen hihetetlen a, a, a, a teljes zűrötség. Ez a, a, az élet minden területre kitered, a jogszabályalkotástól kezdve a, a legegyszerűbb ö, ö, pályázat elbírás, a világon mindenre kitered, a korrupció, a ellenőrök korruptak, a közlekedési rendőrök korruptak, hát... Hát igen. ezt egy eset, ezt el kell mondanom. A, a Mori Bankrablás, tömeggyilkosság eset, ha még emlékeznek rá, néhány évvel történt. A, a dolognak a háttere egészen kísérteties. A bankarablók miután hát érdekes, hogy miért volt a bankrablás, mindegy. A lényeg az, hogy a tömeggyilkosságot, és világosan elkezdtek menekülni az autóval. Még nem volt elrendelve a riadó, de hát 100 százal mentek a, a mellékúton, ott állt egy vendőrjáró, és nem őket. ha há eltársak. Maguk százal mentek, pedig itt a hatvan a megengedett. Hogy van ez? A izé rendőr hát nem lehetne ezt elintézni. Kaptak, kaptak, kaptak egy tízest, és a rendőr elengedte őket. Na no most, néhány órával később elrendelték az országos riadót és a blokádot. Ez a két korrupt rendőr, akik eltetek egy tízest, egy látszólag közlekedési kihágásért, innentől fogva falazni volt már kénytelen a gépkocsi menekülő gyilkosoknak. Mert saját, ha adnak annyi utazítás kérem, itt elment egy, ez is ez a gépkocsi, uh -huh. aznap este elfoglalák a gyilkosokat. Tízezer forintért a tömeggyilkosságnak a bűnérzésé vált ez a két rendőr. Na, itt azért hoztam fő például, hogy még irtolatos következményen lehetnek ennek a mindenbeszegő és átvonó korrupciónak. Itt egyértelmű. Akkor még és azért a, az a baj, hogy ezzel a korrupcióval mindenki a maga életébe is könnyen visszatalálkozik, akár alanya lehet, vagy el, elszenvedője, vagy, vagy, vagy korumpálóként is föllépett bármelyik pillanatban. Vagy pedig őt próbálják meg. Persze, ez egy, ez egy nagyon nehezen kivételt a korrupció. Az Előbb azt jelenti, hogy egy, egy a rossz, romlás táról. Uh -huh. Most a... Hát a korrupciót, korrupciót tulajdonképpen valószínű, hogy kiküszöbölni az életből nem lehet. azt mondják, hogy a világon mindenütt van, de nem mindegy, hogy mekkora mértékben van. Tehát Magyarországon nem az a borzasztó, hogy korrupció van, az a borzasztó, hogy milyen mértékű ez a korrupció. Sok mindent lehet azért e, e, tenni ellene. E, azt hiszem, hogy, hogy e, e, nagyon fontos kezdet lenne az, hogy e, a, a nyilvánosság testés példaadó elretentő büntetéseket statuálni e, e, nem politikai boszorkányűzésre gondolok, hanem bíróság előtt kiszabott közbüntényes bünteteknek az elítélésére. Az, hogy ez nagyon nagy mértékben fog aktív politikusot érinteni, abban én biztos vagyok ugyan, de ezt nem szabad összedéveszteni, mégsem a politikai leszámolása. Mert Egyáltalán nem erről van szó. Azt hiszem, hogy ezt nem lépi meg a lendő új kormányzat, de egyáltalán kérem, az is furcsa, miért beszélik én itt a ez is, ez is nagyon grotázó. Kérem, az igazságszolgáltatás a modern államban független a kormányhatalomtól. Miért kell nekünk ilyen kormányváltatásokon mifenékről beszélni? Ha független az igazságszolgáltatás. Ha most hát elkezdett működni. Azért, mert az igazságszolgáltatás most nem független. Most elkezdett már szóvá tették többen is, többöknek feltűnt, hogy, hogy most úgy nagyjából egy kormányzati ciklus a vége felé közeledik, mennyire felgyorsultak a politikusokat is érintő mindenféle vizsgálat és hasonlók, hogy ennyi, ennyi ezek a büntettek már ezelőtt 5-6 évvel is megvoltak, miért nem akkor kezdték el vizsgálgatni őket? Szerintem is, szerintem is jó kérdés ez, miért nem akkor kezdték? És aztán az a szomorú vizsgálat, azért nem mert az igazságszolgáltátás nem bízott saját magában, nem bízott abban, hogy a politikával szemben, a hatalmasokval szemben bárki is megvédi és érvényesíti tudja az igazságot. Tehát nagyon szomorú szerintem is az, hogy, hogy az igazság elengedése, szabaton érvényesítésére egy politikai kultusváltásnak legyenkezik. Azért mert existenciálisan nem teljesen független. Mert ahhoz az is kéne, hogy az igazságszolgáltatás olyan mértékig független legyen, hogy hogy nyugodtan szembeszállhasson az államelnökkel vagy bárkivel. Következő, itt egy rendszerhiba Magyarországon. Igen. Csak a költséget is adja, a jó az ő költségvetését. A dolognak az a lényege, a hogy Magyarországon minden hatalom a mindenkori parlamenti többségét. Hogy, hogy a igazságházgatot, nem akarom az egész egy végigmondani, csak az igazságházgatot. A parlamenti többség nevezik a legfőbb bírót és a legfőbb ügyészt. Most kérem, Mit vár a parlamenti többség a, a kinevezéstől? Hát politikai lojalitás vár től. Most innentől megedte a fenne az egészet. Mondjuk, hogy, hogy egy, egy, egy bíró konkrétan mennyibe függ a legfőbb bírót, azt én meg nem tudom mondani, de azért az ember láthatja, hogy valamiféle függés vagy kapcsolat csak létezik, Úgyhogy egy-egy ilyen dolog, ez sajnálatos módon nagyon-nagyon nagyon erősen betfolyásunk de az igazságszolatási működését. Tehát azért, azért akarom mondani, mert olyan súlyos rendszerhiba, amit azonnal korrigálni kellene, hogy miképpen lehetne abba, most nem tudunk belemenni. Főleg nem, mert, csak két percünk maradt. De még de így, hát marad. így marad. Amíg így marad, addig nem lehet változás válni Magyarországon. Na még van egy mondat, amit ne felejtsünk ki, igen. mert nagyon fontos. Még ez fontos a végére. Na most a, a következő mondat így halli. A szigorú természetvédelmi felügyelet és a környezet rongálásáért kirolt büntetések mellett anyagilag is ösztönözni kell minden természetvédő erőfeszítést és a hagyományos ipari szakmák feltámasztását. Most itt tulajdonképpen két két van szó, ami bizonyos fokig függetlenek egymástól. Az egyik, az arának közismert minden gazdasággal foglalkozó embernek a szemében, hogy nem csak tiltás, hanem gazdasággal hatékonyabb összönözni is tudjuk. A az a lényege, hogy olyan technológiákat kell támogatni, amiknek kisebb a környezetterhelés. Mondjuk egy egyszerű példát mondva, a pillepalack egy környezetszennyező dolog, mert eldobja az ember, tehát viszont van visszaválthatós ásványvízpalack is, tehát lényegében olyan ráviszony kell hozzá teremteni, ami ösztönzi a gyártót arra, hogy egy gyártson. Tehát például a akkor a akkora kell rátenni, hogy innentől fogva vásárolok, már a visszaválthatót vegyem. Én mint vásárló, én mondjuk a legolcsóbbat fogom megvenni, ott van 80 forintért a visszaválthatós, és ott van 120-ért a pile palack, akkor 80 forintot fogom megvásárolni természetesen. A visszaválthatósnak az a lényeg, hogy általában nem dolgja az ember. Na, szóval ez, a, ez egy egyszerű primitív példa a gazdaság összönése. Vannak ennyi bunduló esetek is, teljesen igaza van. A tiltások és az elhárcolók nem nélkülözhetők, de nagyon jó, hogyha gazdasági öltözők is vannak rendszerben, mert van élünk, vegyük tudomásuk. Na, ez, ez, ez, ez, ez, ez közismert dolog, de a másik felére kellene inkább figyelnünk, a hagyományos ipari szakmák feltámasztását. Következőt jelenti. Ez a modern nagyipar, amelyik a piac folyamatos bővítésére épült hogy most, most már teljesen abszurd mérdeket öltött a dolog, ez abban vált, vált érdekelté, hogy az ember eldobja a használati cikket. Kérdezően, most már nevetségesi fajult ez a dolog, veszek egy háztartási gépet hat hónapos garanciával. A hetedik hónapban a háztartási gépem elromlik, de kiderül, hogy úgy romlik el, hogy el kell, dobja. Bekerültem. És kell helyette egy másik háztartási gépet. Most semmi értelme nincs, egy kis kicsi elromlod benne, ha lenne szakmunkás, aki ezt megcsinálja, egy pillanatot meg tudná javítani, de ezt a gyártmánytervezők olyan módon alapítsák meg, hogy lehet, hogy ez a kicsi pótó hatatlan legyen. Tehát, egy kis facak elromlott akkor, akkor a vevő káromkodik, és el kell, hogy dobja ezt a háztartási gépet. Most ennek kétféle hátránya van, az egyik az, hogy az eldobott háztartási gép szemétté válik. Tehát növegy a szemét erre. És a másik, a másik, ami szerintem legalább ekkor akár. Ugye ez a mai beszélgetés Józsi Vátor idézetével kezdődött, hogy dolgozni csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Kérem, ez a munka becsületének a lelombolása. Mérhetetlen az erkölcsikár, hogy szabályosan szemetet kell gyártani az embernek, rettetesen nagy erkölcsi probléma. Tehát Szózsányi szóval, szerint ebben a szempontból is teljesen igaz. Magával a témával, tehát, hogy a, a környeleti kérdés, a természetvédelem az önmagában egy egész műsort megérdemelne. Több. Már volt is erről szó, és biztos vagyok benne, hogy lesz is. Egyébként csak most, ez a, a környezetvédő szervehetek országos találkozója, Horta pont ilyenekről lesz szó. Úgyhogy erről majd még alkalmasint mi is fogunk beszélni. Nekem még el kell most búcsúzzunk, mert lejárt az időnk Miklós Sendének, Harga Töcs köszönjük, hogy velünk volt. Konedja és Mányai Géza Újcsúzik, két hét múlva lesz megint nagyvárosi dilemmák, és ezt az anyagot pedig megnézhetik majd a pont cím alatt.